a kedves hallgatók! Ez itt a Klub Rádió, benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Nöded no Miklóssal, Pálinkás Huan készített egy videót, amivel beharangozta a mai műsort, és ő már rájött arra a szójátékra, hogy a, a panónia szó, az magába rejti az Annót is. Tehát, ha megnézik ezt a videót a klubrádió honlapján, akkor látják, mert hogy ma az Annó a panónia nevű motorkerékpárral próbálkozik, hát vannak én technika történeti részek is az Annó Budapestben próbál foglalkozni. És arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy kinek milyen emléke van ezzel a legendás, vagy evel a legendás motorkerékpárral kapcsolatban hogy lehetett hozzájutni. Nyilván meghatározó az, hogy a második világháború után egész Európában sokkal könnyebb volt motorkerékpárhoz jutni, mint autóhoz, úgyhogy egész Európa jött-ment két kerékkel lent egy-fent kettő, ez lesz ma a köszönés, úgyhogy amikor fölhívják a 24 at vagy a 24 07 at akkor ezt mindenféleképp mondják be majd adásba lent egy-fent kettő, aztán persze majd kiderül, hogy tévedek-e, mert a lent egy-fent kettő az én fejemben azt jelenti, hogy a sebességet így kell váltani a Panóni motorkerékpáron, vagy legalábbis voltak olyan motorkerékpárok a birtokomban, amelyeken így kellett váltani Tenni. talán a Verhovina volt az, de nem biztos, mert az segédmotor volt, és az azt hiszem, hogy hát két-háromfajta segédmotor kerékpár volt. Magyarországon a 70-es években, 80-as években, talán voltak a, a jávák, voltak a simpsonok, -ok, és volt a Verhovina, ja, és még a Riga. arról semmiféleképp ne feledkezzünk meg. De ezek nem részei a mai műsorok, hiszen csak a Panoniáról fogunk beszélni. Ki kell, hogy derüljön az elkövetkezendő két órában, hogy melyik az előnök távolság, amit meg lehetett tenni ezzel a motorral, milyen műszaki problémák voltak, miért lett legendás, és miért van az, hogy amikor fölmegyek egy internetes árverési oldalra, akkor 1 millió forintért látok egy 1965-ben gyártott panóniát. Úgyhogy mindenféleképp keressenek az emlékeik között, az már kiderült, tegnap konzultáltam édesanyámmal, hogy nekem is van némi közöm a panóniához, mert akkor, amikor a kis Punksnodet megszületett Szentes városában, és mezőhegyesen laktunk, akkor Miután édesanyámnak nem volt teje, ezért nagyapám, hudák, a rendes komcsi, ő fölpattant a panónia 250 köpcentis motorkerékpárjára, és elhajtott battonyára tápszerért, hogy a kis unokája, a kis éhen no éhenne haljon. Úgyhogy ez is köszönhető a panóniának. Ha nem lenne a panónia, akkor lehet, hogy én sem lennék itt, úgyhogy hívjanak és mesélnek jobbnál jobb történeteket. A vonatúsó végén pedig már itt van velünk Fóti Gyula, a panónia magyar gépjárm esztályának elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelt mindenkinek! Volt-e technikai tévedés a, a, a bemutatásban, amikor a, a panóniáról... Na, Jaj, de jó, annyira tudtam, hogy valamit elrontottam. Hallgatom. <gül> Na, nem vészes, hát a bevezetőből jelent egy közöttő. Igen, az első kettő kiadott Panonia TL, és a TLT-nek még a klasszikus váltója volt, hogy lent egy, uh -huh. és utána a többi fönt, de aztán megváltoztatták a konstrukciót, és ugye a Panonia valamelyest egyedi ilyen szempontból, egyébként az ismert motorkerékpár típusokból, hogy, hogy lent nulla. Tehát a első kettő a TL. Uh -huh. Hát a hallgatók valószínűleg, ha akinek van emléke, az, az úgy emlékszik, hogy a megy piros, Uh -huh. panónia, és akkor zöld panónia, szokták mondani a TLT-t, ő, ő, ő, ő ennek a két típusnak még lent egy, és úgy jött föl, a 2 3 Azt a TLF, ami utána kijött, az már nullával kezdődött lent. Ez uh, probléma ez az azért alakult ki, mert uh, könnyebb, így ugyasebb váltás. Ennyi az egész. Az uh -huh. egész. Tehát, hogy a, hogy a gravitációra... Sorosváltónak hívják egyébként, Aha. sorban annak a sebességek, sorosváltónak hívják ezt a, a, a sebváltó rendszert. Az elég fantasztikus, amit mondta, hogy TLTLF, de hogy ezek gyakorlatilag technikai újításokat, fejlesztéseket jelentettek. Ha jól olvastam, akkor így a TL van. a stresszkópos lengővillást jelent. Így van, így van. Eh, ahogy az úr Miklós bevezette, ugye... 1954-ben adták ki a panóniát, végülis októ.. 1954-ben a világkiadáson debütált a panonia, mint a Csepel Gyár gyártmánya, és. A TL az azt jelenti, hogy teleszkóp lengővilla. Az ötvenes évek közepén vagyunk, tehát igen szépen vissza kell repülni az időbe. A lengővilla akkor még az, hogy mozogol, mozgott az egész hátsó kerék a lengővillával, uh -huh. tehát az nem vázas volt, mint mondjuk a 250-es cseppel, hogy maradjunk a magyar termékeknél. Ugye ott bak teleszkópok vannak, ha esetleg ö, valaki látodnak kis cseppelt 105 köpcent akkor nagyon jó tudja, hogy miről van szó, hogy a tengely van rugóztatva. Tehát a tengelyjel a kerék az ugózik, de maga a váz az merev. Uh -huh. És ugye hát a TL az az lett, hogy, hogy teleszkóp-lengővilla. Ugye az almazöld panólia pedig már az a T-betű, a tokozatot jelenti, ugyancsak, ahogy az előbb megletemítve technikai fejlesztés volt, ugye nem voltak aszfaltos utak. Mondom még egyszer, 50-es évek közepe nem voltak aszfaltos, szilárdú, burkolatú uh, utak. Por. Na most a por a láncot eszi. Ez egyértelmű, és ezért a magyar konstruktőrök kitalálták azt, hogy akkor egy tokozatba rejtik, egy lemez tokozatba van a, a panóniáknak ugye a, a meghajtása, a, leme, a lánt, és ezért ő, ő lett a teleszkóp lengő, a tokozat. Ugye ki jött a TLB, a teleszkóp a burkolat, uh -huh. ugye az egész motorkerékpár le volt burkolva. Az a 60-as évek eleje, akkor egész Európában a burkolt motorkerékpárok mentek, hogy minél több lemezt rátenni. Minek? Van is egy olyan legenda, hogy amikor meglátta ezt egy pártvezér, megmondta a gyerekeket, ennyi, vagy eltársak, ennyi, ennyi lemezt elpacolni egy motorra, hát azért azért annyira jó nem megy itt a gazdaság és ezt a német piacra szánták, ezt ugye panóniások tudják tisztában mondanak vele, nem, nem, vált, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a uh -huh. német piacon, de viszont a legtöbb panoniásnak a Szent Graal közé tartozik egy burkolt panónia. Sajnos ugye a lemez, a lemez az általában eltűnik, elveszik, és hát ugye elrosdásodik, elrohadt. Amikor, amikor panoniásokról beszél, akkor mekkora közösségre kell gondolni? Vártam a kérdést, általában ezt mindig megkérdezik, hogy Jó, ha akkor ha nem kérdezem valahol, meg. Igen, igen, igen. Nehéz meghatározni. Nagyjából, ugye, mint a panónia szakosztály, így, így, így kapcsolatban vagyunk nagyjából egy olyan 5-6 ezer panónia Annyi van még az országban? Sokkal több sokkal több sokkal, több, sokkal több, sokkal több, sokkal több, Ezt mindig csodálkozva hallgatják, hát nem látni az utcán, persze nem. nem látni az utcán, mert gyűjteményben van. Ugye, ahogy az előbb mondta, ö, a kedves nagypapa, tejé rohant be, ugye, sz, szentező, és hogy a... ez mindennapi használatban volt. Na most egy panónia, az már nincs mindennapi használatban a mai világban. Tehát nagyon kevesen használják, nagyon kevesen használják mindennapi ö, mm, szinten, de de nagyon sok panónia van még, és egyre több panónia van felújítás alatt, illetve már hát egyre több panóniát mentenek meg renyészettől. Ugye a gyűjtsd a és a fémet slogan annak idén úttörő kisdobos mindenki gyűjtötte a vasat, hát ugye uh -huh. nagyon sokszor a nagypapának a, a panóniája az úgy végezte, hogy hát elvitte elvitt, a kisúttörők. Az oldalkocsiknak ugyanez volt a, a sorsa, ugye az oldalkocsinak, ugye a Duna oldalkocsinak ugye ez volt a, ugye az volt az előnye, amit a hátrány alumíniumból volt, tehát e, előnye volt az, hogy könnyű volt, nagyon könnyű volt, nagyon szerették a, az oldalkocsis hiszen mint tett mondani, nem volt minden utcasarkon autókereskedés, Igen. és nem is lehetett autót van És az oldalkocsispanónia panónia, úgymond, annak idején, a panónia fénykorában azért a kis helyettesítette, úgymond, mert oldalkocsiba annak idején biztos, hogy lesz betelefonáló, aki, aki, aki nagyon jól tudja, hogy a, a moslékos hordótól, a terhesnőink, ott vittek mindent, amikor valakit valahova menni kellett, vinni kellett. A terményt, a takarmányt, a tűzifát, a nem tudom, micsoda, és hát volt teher is. Tényegesek, és... zöldségesek, stb. stb. Plusz, és még, és még volt, ha jól emlékszem, utánfutója is a valamelyik panóniának. kettőfajta utánfutó volt Magyarországon rendszeresítve. Az egyik a Pille, uh -huh. akiből kevesebb van, a másik a pedig a Motorkuli, a pille, mivel alul van rögzítve a motorkerék a panóniához, így hát a kanyar, illetve a stabilitása az adott motorkerékpárnak rosszabb, rosszabb lett. A motorkuli viszont, mivel fönt van a nyereg alatt kapcsolva, így sokkal könnyebb, sokkal jobb. A kérdés az az, hogy, hogy mitől tudott Európában hogy úgy, hát nem volt piacvezető, de végül is vásároltak belőle panóniákat, tehát nagyon sok került külföldre, volt szocialista országba, de nyugatra is, és ha, ha jól olvastam, akkor 1974-ben még a Yamaha is betette a lábát, a, a káldárkor Magyarországában, hogy, hogy közösen fejlesztenek motorkerékpárgyártó üzemet, amit aztán a, a szocialista vezetők megfúrtak. Pontosan, pontosan, pontosan, pontosan, hiszen a, a Yamaha nagyon jó tudta, hogy neki kell egy láb Európába. Uh -huh. Ez ugye nem titok? Technika történelem végül is szerintem a hallgatóknak a, a nagy része az, az, az a olyan korosztály, aki, aki ebben tisztában van, hogy és, és kellett egy láb, kellett valahol, mert látták. Ugye 1900 azóta a motorkerékpárokban Japán legyőzte Európát. Ők mindenhonnan összefesszették a, a, a motorkerékpárokat, BMW-t, BKV-t, ami, ami itt, itt annak idején mentek, és, és mindenből kivették a legjobbat. De kellett nekik egy, egy központ, és úgy látták, úgy gondolta a Yamaha, hogy ezekben a magyarokban lenne fantázia, ez a csepelművek, és 49-51 százalékban, próbáltak volna euh, itt terjeszkedni, idehozni a, a mentalitást, a, a technikát, a technológiát, de hát így van, a politikai helyzet nem engedte meg, hogy hát nem bármilyen ilyen gondolkodás, hogy itten imparista, vagy nem tudom minek nevezték, akkor a F-társak a japánokat, betegye a lábát, és ezért Ez az üzletet. Hogy ha veszek most egy panóniát, nincsen most 1.950.000 forintom arra nagyon szépen felújítottra, amit láttam a vaterán, vagy a jófogáson, de tudok alkatrészt szerezni még hozzá? Nem fontos 1 millió venni, tehát az egy nagyon felső határ, amit az úr mondott. Uh -huh. Van, természetesen rengeteg panónia van. Ott a, azt azért valószínű, hogy aki meghirdette egy ekkora összegért, az, az azért, mert az úgyis van megcsinálva. Mi a ja, persze? Hát le van fényképezve, ez az egy csillagász. Az, az, az, az, az ez az, az, az egy elég komoly összeget uh -huh. tölömészt. Ez egy hobbi. Tehát nem kötelességes senkinek. Nem kötelező panónia, nem kötelező panóniásnak lenni, nem kötelező panónia legyen otthon, de mivel hobbi, így mindenki annyit költ rá, amit ő szám. Most ezt mindig el szoktam mondani, most, hogyha búvárkodik az ember, vagy hegyet mász, vagy vitorlázik, vagy motokrosszozik, vagy ralizik, tök mindegy, hát most ö, ö, akármilyen, vagy horgászik az ember, Uh, ugye ez egy, ez egy teljesen mindennapos dolog, hogy az ember elmegy beszállni. Annak is megvan a maga szintje. Hogy most van egy, van egy, van egy zseppecám, aztán néha lejárok a csalintosba, itt próbálkozni, uh -huh. hogy valami csak rákad arra, vagy az ember bél egy is és elmegy a tengerre nagy komolyabban. Tehát itt természetesen nagyon széles a skála. Az jó, hogy említette, részeket, bocsánat, mert a motocroszt említette, mint, mint hobbit, de a Pannoniának is volt van vonala. Így van, így van, az MC 58-as és az MC 63-as, így van. Kis vagy nem is szériában gyártották, ugye ez csak vagy verseny célra gyártotta a gyár. É, ritka darabok é, replikákat csinálnak belőle, nagyon jó minőségű replikákat csinálnak, é, és a, a, a, aki csinál, a, akik megcsinálják, ugye abban is borzalmas minőségű pénz és utána járás, hogy minél pontosabban legyen, ismételten legyártva. Amikor említette az alkat... Saját Említett, eh, akkor szakítottam félbe, amikor az alkatrészek beszerzéséhez ért. Hogy mennyire hát, könnyű, a, vagy mennyire ilyen. nehéz. Az, um, a panónia a reneszánszát éli. Ezt a kifejezés is szeretem használni. Uh, lehet hozzá szinte mindent. Beszerzi azért... Uh, 80 a 80-as évek közepéig ugye nem igazán mm, volt, nem, nem, nem képviselt értéket egy tanulja. És az alkatrész sem. Valószínűleg papa meghalt, nagypapa meghalt, nagyon sokan sem tudták, hogy abba a ládába, nélpapírról mit csavogott be az öreg, kidobták. Ennyi. De hál' Istennek kerülnek még elő a mai napig is szép számba alkatrészek, viszont érezhető, úgy 25 év távlatával tudom ezt mondani, amióta panóniákkal foglalkozok, hogy egyre rosszabb minőségű, egyre lelakottabb motorkerékpárok kerülnek elő, és sajnos-sajnos egyre több olyan blokk kerül elő, ami, ami annyira málak vagy mentetetlen. Nagyon sok blokk került egy kis gépbe, mert valakinek nem volt elég az, hogy oldalkocsi, hanem átalakította kapagépnek, fecskavágónak, kukoricadarálónak. mit tudom, ilyen csettegőnek hívják, azt hiszem, Maranyába, meg nem tudom, minden, furiknak hívják, azt hiszem, Nógrádba. Mm -hmm. Az ilyen három és négy kerekű, hát aztán mindenféle vázra rá eszkábált Pannonia motorkerékpár dok által Értem. meghajtott ö, masinákat. Mm -hmm. Ez volt platósban, volt, eh, volt eh, fix eh, vízébe, fix eh, hátsó részsel, volt, aki csak rotakapát csinált belőle, mert hát maga a, maga a, a motorkerékpár blokja, ez az egyhengeres 250 kb kétütemű eh, két motorkerékpár, a maga tizenló erejével pont jó volt arra, hogy egy ilyen, hát most úgy mondjuk, hogy kis traktor, de hát eh, annak idején mindenki más nevet adott neki, Mik? Meg tudják csinálni. Mikor látható legközelebb a túra szakosztály összejövetele, vagy hol lehet ilyen motorokat látni legközelebb. Igen? Minden hónapban van, minden hónapban van egy-egy motoros túrát, ez uh -huh. az interneten mindig fönn van, a Facebookon fönn van, ugye a saját hónapokon. Uh -huh. Ez a Cudar májusi időjárás, ugye ez ez az álló eső ez két motoros túránkat is, nyilvános motoros, vagy nyílt motoros túránkat is elhalasztotta. Tegnap Most voltunk de. egy nagyon jó kis, uh -huh. kis 200 kilométeres túrán, ceglédre mentünk le, egy nagyon kedves klubtársunk oda szervezett egy túrát, ott mindig, ha valóban megyünk, akkor valami helyi érdekességet, nevezetességet néztük meg, felvételen uh -huh. a Dobmúzeumot és a KHM múzeumot látogattuk meg, Érdekes és nagyon kellemes. A következő az az valaki jövő hónapban lesz, uh -huh. de ami, ami nagy rendezvény, is, és a, ha nem valaki nem motoros, és nincs motorja, akkor is érdekli az ilyen veteran motoros összejövetel, a Magyarországi Pannulja az június 8-án fog 8. alkalommal herceghalomba uh -huh. összejönni, ott egy túraversenyt szervezünk, júniusban lesz a Velencei tópartján, a, a, a Dróczamárból, vagy a kéthengés motoros találkozó, ahol a p 21 ugye a a, a főirányvonal. Tavaly volt 50 éves, ugye a P20 és P21, ugye, 50 éve adták ki, és annyira jól sikerült, annyira sokan jöttek el, hogy hát nem is várunk 5 évet, hanem akkor megbeszéltük, hogy akkor évente ott a, a két hengeres tanulásoknak lesz a, a találkozója. És aztán majd a következő hónapban pedig egy Budapest Balaton versenyt szervezünk, ez meg a szoborparkból indul, és alsó ős a vége. Ezek a, ez a három nagy rendezvény, vagy ez a három nagy országos, de minden hónapban van egy-egy kisebb vagy nagyobb túrája a szakosztálynak, ahova nem mert mindig megkezik, hogy csak panón, nem le, nem csak panoniával. Tegnap is volt, mit tudom én, 15 vagy 20 panónia, ja. és azon kívül gyűlhájt vagy, vagy 8 vagy 10 típus. Aki tudja ezt a tempót, vagy elviseli ezt a tempót, szereti ezt a társaságot, a az, várjuk szeretettel. Köszönöm szépen Fóti Gyulának, a Panónia Magyar Gépjárméktúra szakosztályának elnökének, hogy rendelkezésünkre állt és az annó Budapestben egy kicsit megvilágította Panónia történetét viszonthallásra. Köszönöm szépen, és sok sikert mindenkinek Köszönöm szépen. Kisztelet, szép napot, szép napot. Hasonló lyukat, 24 3, illetve 24 3, ezek a, a Budapest telefonszámai. Arra Önöket, hogy ha vannak emlékeik a panóniával, az imént már beharangozott panóniával kapcsolatban, akkor esetleg hívják ezt a számot. Mondják el, hogy hova jutottak el, hogy szerezték be, mennyier vették, és hova lett. Haló. Haló. Kész csókom Uh, jó napot kívánok! Én uh, nem a Panonia uh, árairól szeretnék uh, hozzászólni, amit itt az úr, itt a kapálógéphez hasonlította uh -huh. meg egyebeket. Ennek a motorkerékpárnak múltja van. És a Csepel uh, uh, kerékpár és motorkerékpárgyár uh -huh. 60-as években olyat uh, prezentált, mint a P10-es, P20-as, ami már itt elmondott ez az úr, hogy a kék panónia, meg a TLT, meg a TL, meg a igen. tokozott lázburás, meg a ilyen-olyan-amolyan, ez mindig jelentett színváltozást is. Ehhez ragaszkodott a Csepel autogyárkonstruktörsége, hogy a tokozott láncburás az a TLT-típus, aztán a TLT, nagyon szépen végig azon a soron, amit a konstruktőrök prezentáltak a változást. De ugye, amikor a brüsszeli világkiállításon a Panónia aranyérmet nyert, ott volt mellette a pótkerékpárok a között a cseheké, uh -huh. ott volt mellette a a németeké, Igen. ott volt mellette néhány olyan híres motorkerékpár, ami, ami megmozgatta az emberek fantáziáját, hogy ugyan már, hogy a panónia nyerte a brüsszeli világkiállításon az aranydíjat, Hát, hát ilyen, ilyen nem is volt. Nem Simpson, meg a Jávó, meg, meg sorolhatnám még uh -huh. egy-két olyan már márkát, ami, ami hát a piacon a blattot azt vitte. Na most, hogyha a panoniát így nézzük, akkor ezután kezdődött a fejlesztésbe egy olyan ö, ö, fordulat, hogy a Csepeli konstruktőrök, egy magasabb fordulatszámú, egy nagyobb teljesítményű, egy könnyebb uh -huh. kivitelezésű, egy ilyen repülős panóniát hoztak létre, ami e, azt jelentette, a, ami kikerült a kereskedelmi forgalomba, a P10-es, a P20-as, ezek már mind azt jelenték, hogy P panónia P10, panonia, p 20 ezek szóló motorosok voltak, és ugyanolyan egyhengeres motorok, mint az elődeik, csak ezek mind, ö, ö, mind magasabb visszaki hm. tartalommal rendelkeztek. Azért hagyd kérdezzem meg, hogy ön ho, volt, honnan... Öt másodperc alatt, mit tudom én, harmadik sebességbe százottva uh -huh. volt. Értem. Na most... Ö, ö, kérdezett. Egy ilyen teljesítő motor van, Aha. akkor nyilván, hogy ezek versenymotorok is lehettek. Hát persze, így is volt, és a P-20-as motorok ilyen magas fordulaton működtek, és ezek igencsak részt vettek a magyarországi versenyeken. Négyéken, a motorkerékpár versenyeken. Hát most nem akarok itt neveket mondani, mert nagyon sokan nem is ismerik már ezeket a versenyeket. De nyugodtan megemlítheti. Ezeken a panóniákon. Uh -huh. hát itt Magyarországnak, hát hogy is mondjam, csak kaparták a, a, a díjakat. Hogy kérdezzem de... meg, hogy ön, ön honnan ért ennyire a panóniákhoz? Hát én közlekedés gépészmérnök vagyok. Értem. Én és én a szakmát úgy kezdtem, uh -huh. hogy a kereskedelemben az értékesítéssel, tehát mondjuk én végig jártam a szakmának a szamárlépkőjét, uh -huh. és onnan kezdtem, ahol a vevők megjelentek a boltban. Igen, értem. Tehát az igazgató voltam, aztán később ugye? mérnök, meg szerkesztő, meg szervező, meg minden, külkereskedő, úgyhogy a világon bejártam a Pannonia útját, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Csepel, a Csepel név, a Csepel, mert ugye valamikor, ez a kis botongerékpárnyár, ez a Csepel lemezvillásokat gyártotta, a kis aranyos kis lemezvillás 120, 100, meg 125-ös is kis motorkerékpárt. Uh -huh. Aztán ugye fejlesztették. Tehát Magyarországon volt kultúrája a gyártásnak. Most lehet, hogy sokan ezt már azt mondják, hogy legyintenek, ó, meg itt a BMW, meg itt van, hú, ez, meg, ó, meg, meg meg a V motorosok, meg a ilyen, meg olyan. De hogy két üteműbe, ilyen magas fordulaton. Ilyen teljesítményű motor, mint a Panonia P10-es és a P20-as, amivel, a, hát amit említettem, hogy a brüsszeli világkiállításon, ugye a meghozott Magyarországnak, <coughs> hát nem volt másik ilyen, se a cseheknek ott a jáva, meg sorolhatnám, itt a közelkis európai országok gépjármű Gyártás, jó, hát nem BMW-ről beszélek, mert az ugye én nagy BMW-ket is csináltam, autókat, de hát ez, ez, ez egy más. De hogy a motorkerékpár kategóriába nem volt másik ilyen, mint a Pannonia. Oldalkocsisban olyan volt, ami ugye ö, nagyobb terhelés ö, ö, bíró ö, motor de ugyanezzel a kétütemű motorral működött, csak hát az az igazság, hogy az oldalkocsi ugye a csehekére hasonlított, mint a jávájé, tehát mondjuk az nem volt olyan őszinte igazi magyar dolog. És de önmotorozott valamikor is? A valamint önálló. Parancsol. Hogy önmotorozott egyébként? Igen, motoroztam is, igen. És én már egyszer szerettem volna az ön műsorába bekapcsolódni, mert én motorral rohantam oda, amikor zuglóba lezuhant az a repülő. Aha, igen, amikor néhány, mit tudom én, egy évvel ezelőtt igen. Ez téma volt ez nálunk valóban, ez a, a Lumonba utcai katasztrófa. Igen, és én akkor is motoroztam, uh -huh. és tudtam, hogy fönt van ez a városnéző, és amikor hallottam, hogy puff, Ennyi, akkor rohantunk zuglóba, ö, ott laktak a szüleim, és ö, én akkor szerettem volna, csak akkor nem kerültem be a műsorba. Az életemet a ö, műszaki kerületen, uh -huh. motorkerékpárok, ikarusz, lába, nem nőnek való, de én imádtam. <gül> lesz, lesz az majd egy téma. Még egy kérdés, hogy mennyire volt könnyű beszerezni egy, egy panóniát. Tehát bementem a, az AFES-ba, és azt mondtam, jó napot kívánok, szeretnék venni egy P20-ast. Azt mondták, jó van, Punks, no, Tegyen le 5-10 nem tudom hány ezer forintot, és viheti a motrot. Nem. Ez úgy történt, ha valaki annak idején szeretett, volna ilyet vásárolni, uh -huh. és a forgalmazó az a Keravil. Járvi értékesítő értékesítővállalat volt, kerékpár, rádió, villamosság, volt igen. a neve. Sajnos nincs ma már ez a cég, aki mindent árult, ami ebbe beletartozott. Forgalmaztak uh, uh, Simpsontól, négy, hát négy üteműtől, két üteműtől, meg a kis, kis robogóktól kezdve uh, uh, kerékpárokig uh -huh csillamot, kerékpár, meg mindenféle kötőgép, csónakmotor, Érszem. meg ilyeneket, mindent ez a cég. Sajnos, nagyon sajnálom, én itt voltam áruház igazgató egy ideig, sajnálom, hogy ez a cég megszűnt. Na de a lényeg, a lényeg. hogy ide lehetett fordulni, uh -huh. míg az árakat se felejtettem el. No. Egy Simpson 250-es motorkerékpár akkor, amikor én ebben a szakmában dolgoztam mint áruház igazgató, és mint ön rákérdezett, 19.900 forint volt. Most a viszonyokat ne hasonlítjuk. Nem, nem, nem, nem semmiféleképpen. Akkor 12.500 forint volt egy Danuvia 125-ös motorkerékpár. E és, Tehát, mennyi és mennyi volt egy panónia? És mennyi volt egy panónia? 16.500 Na most, ha valaki oldalkocsival, ugye akkor az külön az oldalkocsi, Igen, meg annak a szerelvényei, amit felszereltek a távaszorul, egyebek. Tehát annak külön volt ugye a költsége, de kevesen idényelték ezt, mert a Hollós Istvánnak hívták annak idején azt a motorkerékpár versenyzőt, aki a panóniával lekaszálta a világot. <gül> A Pista. Hát az öregek <gül> erre még emlékeznek. És meg kellett rendelni a motort? Motort. Jó, én motort fogok mondani, mert Nem. így szoktam hülyeskedni. Nem kellett. Nem, Nem kellett. Én a Jokanyjúj utcában volt egy áruház. Egy keravil áruház, keravil. ahol ön volt igazgató. Én oda bementem, és azt mondtam, hogy jó napot kívánok, akkor kérnék szépen egy P-20-ast utánfutóval Ö, oldalkocsival, ugye, csak egy szimbólum volt. Nem, nem, ha, nem. szó se volt. Na. Ilyen, ilyen utaságokat ez az ember beszélt. Ilyen nem volt. Mi A nem, nem volt? A 20-asnak nem volt utána. csak én mondom. Szerkesztése, vagy mit? Értem. tudom, én most mit mondja? Ilyen nem volt. A P20-ast, ha megvettem, ezek mind szóló motorok voltak. A P10-es is, a P20-as is. Értem. Hogyha valaki oldalkocsival szerette volna, akkor nem a P20-ast vette meg, ami 5, 5 perc alatt 120-ba van, no. 5 sebességben, Aha. hanem vette az előző típusokat, amit, amit lehetett kapni, amit említett itt az úr előttem, a TLT, meg a TLF, meg a ezek Igen. a típusok. Na most... Ö, ö, Nyilván, hogy itt árdiferencia is jelentkezett, de ha valaki azt mondta, hogy ő szeretne egy oldalkocsit hozzá, ilyen ja, nem volt, hogy utánfutó. Ezt jó, az jó, jó, azt már rendben. Mesike. Olyan volt, hogy ha szeretne oldalkocsit, akkor valamelyik külső cég által gyártott oldalkocsihoz készített a Csepel autógyár, a felfüggesztő, ö, merevítő rudazatokat. Aha. Tehát akkor mondjuk a P akárhányasra Igen. egy jáva, mit tudom én, akárhányas típusú oldalkotit fel lehetett uh -huh. szerelni. Csak ahhoz ugye, akkor le kellett gyártatni azokat a meleg rudazatokat, amit az oldalkocsi. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, nagyon sok dolgot tudtam meg, és megható a rajongás a iránt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Kész csopon visszatálásra. 24 0693, de 20. 407953 SMS-t is írhatom a kedves hallgatók a 06 30 30 30 ra és látom, hogy egyébként a technika ördögének becézett, kemény, egy kicsit most elcsodálkozott, amikor hallotta a technika történeti Nem, beszámolókat. A, azon csodálkoztam, tehát szerintem te fél órával ezelőttig tényleg azt hittad, hogy erre a műsora felkészültél, és akkor most meghallgattuk az előző hallgatót, és rájöttél az ellenkezőjére. Nem. Nem. Nem úgy Egyébként hogy e fúzle, eszembe, fúzle, fúzle eszembe jutott, a és azt feltétlenül akartam neked mondani, hogy az Nem, elején, elején azt mondtad, hogy a pannóniabból kijön az annó. Igen. Na most, hogyha elveszel belőle öt, öt betűt, Igen. hármat megkicserélsz, akkor meg kijön belőle az, hogy sör. Értem. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Nincs jobb egy egy, egy szellemes hangmesternél. Haló. Mindig abban van a baj, amikor az ember a hangmesterrel elkezd barátkozni, és akkor filozófikus terepre téved. Térjünk vissza a panóniához. Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Páncános vagyok. Én... Hallgatom, Páncános, te a... Miklós vagyok. Úgy néz ki a dolog, hogy 1959-ben, ez édesapán, 1959-ben született. Mhm. Ha, én, amikor én születtem 62-ben, akkor a 37 éves korban, És valószínűleg ezzel a B5-ös tudta, tudta megvarázsolni édesanyámat. A, a, a, a... Jó, hogy csajozó motor volt. Hát igen, igen, igen, igen. igen, igen. fölpattant olyan rá az ember. Fényképeket, olyan a fényképeket tudnék mutatni, igen? amikor még érintetlen, Uh -huh. Hogy ők nem vannak, a keresztanyámmal, meg a keresztapámmal, és, és, és, és ők ott vannak, és, és de olyan szinten érintettnek a Balaton part, hogy nem tudom elmondani. Igen. Most két, két, két különös élményem a <coughs> apám motorozásával kapcsolatban. Uh -huh. Nem tudom, hogy hogy veszte meg. Fogalmam nincs. Hát jó, vagy hát van, Az apáknak vannak titkaik. Életek, akkor már meg volt. Aha. Uh -huh volt akkor, az, meg a szakma volt. Hát, jól csinált a dolgát, még tudom én, hogy volt. isak, igen. Az, ugors, az, az volt rajtunk. Azt hiszem, az valami szarvasigyártmány volt az a bukós isak. Felálltam nagyon óvatosan, uh -huh. fel, fel, fel, fel, fel, fel, és 70-nél Nem tudom, hogy szartva, de, de hogy 70 nem mentünk, az futkó. A lényeg az, hogy a következő hanem én apámnak valami testét, nem tudom, valami rokon okay. is És le kellett szállni a motorról, mert a karburátorból olyan szinte ömöröd be a, a benzin, hogy úgy érzed, hogy szörnyű az egész. Akkor már tulajdonképpen 12, 11 éves, inkább 11, mm -hmm. 11 éves volna. És akkor mi történt? Leszálltak a motorról? Arja azt mondta, apa, hogy, azt mondta apa, hogy menjünk arra, egy 10-ben, és a, a motorra még el nem fogja. A karburátorra, ha az az úgy volna, mint mi a Nem tudom. Aztán utána nem, de a lényeg, miért nagyon-nagyon fontos. Én ugyanabban a lakásban lakom most, ahol a, a 62-ben idehoztam. És volt, három darab lépcső vissza a, a földszintre. Igen. És apának volt egy, volt egy, egy ilyen, egy ilyen rampa. Igen. Ilyen Eszka, hogy föl mondott, tudja tolni a motort. A, igen, szőződett tolni a motort, és ott beállította, és kész. De 37 éves volt, amikor, amikor éjöttem. Tehát valami hihetetlen, és mondom, egy olyan fényképeim vannak, uh -huh. nem, nem tudom megmutatni, nem tudom sajnos, nem tudom megmutatni, de, de az azzal vett a az, anyámat, az, az, Amikor a szálló 5000 forintért eladta apám. Éppen ezt akartam kérdezni. Nem egyszer esett. Az, igen. igen, hát ez lett volna a kérdés, hogy mi lett a motorra. Igen, ez el, öh, elesett vele az édesapja. El, anyám testvérének a testvérem, nem tudom, valami uh -huh. róla is nált. Utána, utána, utána, hatná, ő még hatnáltam, nagyon sokáig apám, apám kivöregedett belőle. Értem. 37 éves volt, tehát amikor még ezt használtam, és ami nagyon fontos, hogy én azt láttam, kb. 10 éves lejöttem, kb. Nem, nem több, inkább kevesebb, hogy, hogy, hogy hazajött, és megmutatta, hogy elesett az elnék út, nálam egy kanyar, Igen. A, rá, rá az ülői útra, Igen, a Igen, nem Igen, az ülő felé, nagy állatfértele, és, és ott elesett. És, és mutatta, hogy hogy, hogy, hogy néz ki a miatt. És mondtam, hogy apam, én szeretnék motorozni. Igen. Mondta, amíg én élek, addig te nekem nem lehet motorolni. Hát az az igazság, hogy... hogy, hogy, hogy... A B5-ös ez nagyon-nagyon jó. Uh -huh. Nagyon-nagyon jó. Én magam is egyébként azon az állásponton vagyok. Nekem nagyon sok barátom halt meg motoron és még volt is egy blog, ami halottmotoros.reblok.hu néven működött, ahol mindig gyűjtöttem a motoros baleseteket, és mindig nagyon fontosnak gondoltam azt, hogy a lányaimat meggyőzzem arról, hogy nem, nem szállunk föl senki mögé motorra. Tudom, hogy, hogy vannak nők, akik nagyon jól motoroznak, meg férfiak, akik nagyon jól motoroznak, csak én egy kicsit félek, tehát, hogy azt látom, hogy esnek kellnek az emberek is. És nehéz ezt megúszni. Persze nyilván, akkor, amikor az 50-es, 60-as évben kevesebb autó ment, azért nem, nem 180-nal mentek egy kerekező vagy 120-szal a nem kerepesi úton. Tiszteletem, hadd mondjam, ez nem tudod, 70-nál menjünk. Találtam a apám megnyírt. Igen. Ezzel a, a dényhegy bukós is akkor, és láttam, hogy 70-nál menjünk, úgy rezgett a motor, hogy hát nyilván. mint ahogy. 220. És legalábbis a, a uh, És akkor végül is mi lett? Megvártam még, tehát egy, motorozott-e végül is? volt a -e motorja? Ez a két kérdés volt. Miért még egy Hogy volt motorja végül? Vásárolt motor? Nem, és... nem, nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Csak kocsit. Értem, tehát, hogy... hogy azért... Megmondom ezt is, ha elmondhatom még ezt, hogy rövid, rövid egy van. El? Mert, a kilencedik kerületben nőten fel. Uh -huh. A Verhoina, a Riga, meg a mit tudom én milyeneket döngettek. Akinek emzéje volt, az már az a menő volt. És a Mester utaz sarkában az eszték át, és egy, ismerős sár, jön ki két botta uh -huh. és mondtam, mi van vele? Átadástál a motorra, és mind a két péld úgy, ahogy volt, eltűnt, újra uh -huh. kellett kezdeni neki. És amikor őt a motorra, én láttam az régei utállom, láttam, hogy őt a motora úgy remegett a keze, hogy én olyat én nem láttam, és mondom, hogy te mégis akarsz mondani, igen hogy igen. És nem érdekel. De úgy remegett a keze, uh -huh. de, de bottal az ment, mert ugye elesett, és lenítte a térdét. Azt, a múlva vagy valahol. Igen, igen, igen, vagy valahol. Furzasztó. Mm -hmm. Hát utána az, az, az, az, az azt mondtam, megköszöntem apámnak utólag, amikor meghalt, hogy köszönjük, nem, nem, nem, nem kellett volna találnom. Értem. Köszönöm szépen, uram, hogy hívott. Én köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Viszont hallásul. 24 2407953. ez az Annó Budapest itt a Klubrádióban, amely ma a Panónia motorkerékpárok történetével, illetve az azzal kapcsolatos kalandokat tárja a többi ha kedves hallgató elé. Úgyhogy hívjanak, vagy írjanak SMS-t, és meséljék el, hogy hogyan és miképp nem lett motorok motorjuk. Halló! Halló, jó napot! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Én pár évig laktam tökülön, uh -huh. ott volt egy motoros klub, és annak a vezetője megszállott pannoniás volt. Én 77-es születésű vagyok, 42 éves. 73-as 5 volt egy bő másfél évig. Igen. Azzal a motorosztalány nagyon jó volt. Bátyámnak vettük meg először a motorkerék, tehát az szintén egy T5-ös volt oldalkocsival. Az kb. egy ilyen 10 évig állt karázsban. Uh -huh. Évente kétszer háromszor beindították, de hazahoztuk aztán érdről zábon és már jó meg kellett szokni az oldalapocsit, nem volt egyszerű, de jó volt. Ö, van itt nekem egy Dani Péter által írt könyv, vagy hát egy kis füzet, csepelek, pannóniák, ebben az összes típus benne van kétekkel, uh -huh. hogy mennyifélét gyártottak exportra világszámos országában, meg a cross pannóniák is benne vannak, hivátlan. Ö, aztán én belecsaptam egy kicsit a rack és hát eladtam a motort, mert hát 200 kellett a pénz. Hát pedig a motorozás de is a... egyfajta rack Ez így van. Most már kerékpárral járok, de a bokos is akkor hátulján a Pannonia logó föl van. Azt olvastam egyébként, hogy amikor a Pannonia logóját tervezték, akkor megkérték az Iparművészeti Főiskola vagy a Képzőnösszeti Főiskola hallgatóit, hogy tervezzenek, és hogy nagyon jó munkák érkeztek, de hogy végül is egyiket sem fogadták el, tehát a, a, a gyárnak nem tetszett az, amit a, a művészek alkottak a panóniával kapcsolatban. Meg azt is láttam, hogy, hogy azt is a Wikipédia megemlíti, hogy kinek kitalálta ki, ki egyáltalán a Pannonia motort, mint típust. Tehát így fennmaradta a neve. Nem tudom, de igazából ez a logó, ami megmaradt, uh -huh. ugye ezt a pazó is használja, és hát talán még most is az a panonia Osztás Skour És hát emlékszem, hogy a motorozásokra lementünk a Gárdra, eh, ahol szintén egy csepeles meg panóniás találkozó volt, és hát ilyen 253 300 mentünk motorra lánykikérésre. az se volt egyszerű, de például megemlítem a nevét Gergi Csántónak hívják, aki ott tökörön lakott és vezette uh -huh. ezt a panoniás klubot, vagy hát Tököli motoros klub volt, mert mások is belefértek, de leginkább panóniák voltak. Igen. Ő franciószágban látta azt a példát, neki amúgy egy p 20 as vagy 21-ese volt, ezt már, erre már nem emlékszem, de látta azt, hogy ő oldalkocsi helyett egy, és meg is csinálta ezt magának szintén, kád volt fölrakva a rózsával. Na most nem kevesebb. értek meg minket, azt illetve hát voltak olyan elvadult arcok, akik fűrészelték a Pannoniát, és uh -huh. hát mint egy indiai motorkerék, bár úgy nézett ki, de természetesen motorikailag, vagy nem tudom, helyes az a kifejezés, de abszolút Pannoniák voltak, hatalmas ketrec a blokk körül, benne koponya kitéve egy kis tábla, hogy na, tilos, etetni az állatot, uh, meg ilyenek, tehát azt tudom, és hogy ezt, mentünk így le a Gábra, akkor így a uh -huh. mát, Lórévnél a Nagy -Dunán, és mentünk Velencei tó felé. A rendőrök nagyon tanakodtak, hogy megállítsak-e minket. Aztán abban maradtak, hogy nem. Én nekem még most sincs meg a jogosítványom, uh -huh. akkor még meg csinálni azt, hogy jogosítvány, motorozzak, azóta sincs meg, most már nem merném, de amúgy nem volt semmi gond, és mondja, és... a Pazónak a, a, a, a panónia miatt a, az a neve, ami? Tehát a motorkerékpár miatt van valami kötődésük hozzá? Nem, hát igazából szerintem, hogy a Pannonia Oszaská orkestra szerintem így összehozta ja. mert tetszett nekik a logó, de ezt nem tudom megmondani. Értem, értem, értem, azt hittem, hogy, hogy egyfajta ilyen motoros rock and roll bandáról beszélünk. Nagyon szépen köszönöm, hát, hogy... Utaz, utaznak, jó, igaz. Ennyi. Igaz. Úgyhogy úgy, sok élmény fűz a motorhoz, uh -huh. így tömény volt az a másfél év, de mai napig szerelem, és hogyha múgyalódik egy oldalkocsis, tehát az egy életstílus, az, az nagyon jó, azt összehozom majd. Ennyi. Azt mondtam, azért csak visszatérek rám, hogy, hogy más, nehezebb vezetni az oldalkocsist? Persze, hát emlékszem olyanra, hogy tehát mentünk gáton, uh -huh hazamotoros találkozóról, és uh, ugye hát levitt valakit a oldalkocsi a gátról, vagy uh, egy keményebb uh, hát, uh -huh. mivel jobb oldalon volt a, az oldalkocsi, hát nagyon tartani kellett a kormányt hát egyszerűen majdnem levágta a félmet egy tábla, mert uh -huh. a nem biztos a tartani a kormányt, de hát ez egy dolog, meg de... kell tanulni azzal, meg hát, hogyha jobbos kanyart vettünk be, akkor hát rá kellett dölni, meg úgy helyezni a súlyt, Értem. Fontos, ez ez. Is, is, is, is. most már legalább tudom. Köszönöm szépen, hogy hívott, uram. Én is, minden jó. Viszont hallásra. 24 06 96 illetve 24 07 illetve 06 -30 -30 ez az annó Budapest itt a klubrádióban. Halló, jó napot kívánok. napot kívánok, én Gansz Téterné vagyok. Kész sokan. És én azért itt, halló, én vagyok a monabban. Ön, csak le kéne halkítani a rádióját. Akkor, akkor kikapcsolom, inkább jó. csak lassan tudok oda, mert jó, jó, jó. én, mert én egy, egy kis reklám szöveget szeretnék elmondani abból az időből. Uh -huh. Gyerek voltam akkor, és állandóan... Oh, azt hiszi, le tudom. Sikerült, oké. Okay. És én gyerek voltam még akkor, állandóan ez ment a rádióba, uh -huh. hogy Dongomotor Motor nagyon jó, keravírnál kapható, kerékpárra szerelheted, részletre is megveheted. Ennyi. Értem. És ez miért, miért, miért jegyezte ezt meg? Bár hát az ember reklámszöveket megjegyezi igazából. Kérem? Csak hogy miért maradt ez meg az ön fejében? Arra voltam kíváncsi. Mert én szerettem ezeket a reklám hirdetéseket. Ja, én Nekem olyan memóriám van, és most öreg vagyok, és a régi idők jutnak az eszembe. Például az is, hogy fáj a torka, szopogasson élettengét, mintha elvágták igen, volna. Igen, igen. Hát ilyen ö, reklámok voltak, és ezek tetszettek nekem nagyon. Köszönöm szépen. Ennyit csak ezt Köszönöm szépen, kész csókom. Viszont hallásra. 24.06.953-24.07.953 folytatódik a Pannoniát bemutató sorozat itt a Klubrádióban az Annokuda Budapestben, A hírek előtt még van 5 percünk, egy újabb telefonálóra halló, jó napot kívánok. Jó, jó napot kívánok. Kész Ö, Hall engem, ugye? Jó, jó, abszolút. Igen, én nem értek a motorokhoz, én csak ültem a Pannonián, csak így nosztalgiából mondanám el, hogy valaki mondta, hogy csajózós motor volt. Én mondtam. Hát tényleg az volt, mert 65-ben megismerkedtem a volt férjemmel. 66 nyarán bementünk a Barostér, és azt hiszem, ne vagy Betlen Gábor út most egy rossz üzlet igen, van. Igen, igen. Tudom, hogy maga ismerős azon a téren. Igen, az adlagok fölötte, akik. igen. Igen, ott volt egy keravél. Bementünk, emlékszem, egy szombat délután, kifizette a vagyótéperen, nem tudom, uh -huh. és kitoltuk a fogomélyet. igen Na, így lehetett megvenni. Egyetértett egyetértette hogy a nagyságos úr egy motorot? Nem értettem egyet, nagyon utáltam ülni rajta, egyre viszont nagyon jó volt, hogy amikor nyár volt, akkor Igen. a városból ki lehetett szakadni, és azért elég sok felé jártunk. Otthon a körmüket rágták, hogy hogy érünk haza, uh -huh. szóval egyáltalán nem örültek, Na, de hát nem lehet egy 19 éves lánynak <kül> parancsolni már. Nagyon sokszor elháztunk hazafelé a Balatonról, uh -huh. azt soha nem feleltem. Balatonra lementek motorra? Ajaj! Balaton, Mátra, stb. Uh -huh. Jocskán elmaszkáltunk, otthon addig megőrültek, hogy hazaéreke, aztán utána volt esés is, a dohány után bennösszem, uh -huh. akkor még busz járt, és az olajon elcsúsztunk, uh -huh. volt. Na, egy vagy másfél évig volt meg, aztán lecserélte a évfolyamtársa, jött haza, kintanult az oroszoknál, és jáva motort haza, hozott haza. Értem, és, és maga nem félt a Pannoniát nem tudom mennyire. Maga nem Diabára, félt a motoron? Nyilván biztos sokkal Jó. jobb volt, nem tudom. Aha. Az volt évekig, utána következett az saprozett. Amikor jött a gyerek, akkor én se ültem már föl motorra. Igen. Ne, ö, megtanította a férje, hogy hogyan kell ülni a motoron? Mert én mm. nagyon igen. ritkán ülök föl, és mindig ellentétes irányba dőlök. Azt ja, aztán és nem is emlékszem rá, csak úgy kapaszkodtam görcsösen. Tehát úgy, hogy én ültem át, uh -huh. és, és így áttölelve őt kapaszkodtam. Nagyon utáltam, főleg a városba, azzal az ocsmány bukós, és akkor néztem jobbra-balra, hogy hát, ha lát valaki észre őt. Szóval én <gül> nagyon utáltam, de hát sok felé elvitt. Mennyire? Ho, hol Na lehetett lezárni? Vagy hogy lehetett megőrizni, a ne lopják el? Nem lopták. Ez soha senkinek eszébe nem jutott. Se gumit nem szúrtak ki, se nem loptak, le semmit. Hát 66-ban még, hát még nem. Ennyire még nem voltunk. Nem, nem tényleg nem. Értem. Jó, Igen, ez ez igazán jó ér, mert az egyik egy barátomnak most lopták el a, a motorját. Úgyhogy, Igen, a... Nem lopták el és ugye, várjon, rendszámos volt ez? Tessék. A rendszáma volt? Volt, igen, de arra nem emlékszem, csak az aprózás számára emlékszem. A motorra nem. Értem. Hát 66-os, szerint tudja. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nem emlékszem rá. Nagyon kedves. Ő is nagyon sokat esett vele, de ő nagyon jól tudott esni. Aha. Hát, Úgy, a... hogy hogy kére, Azért az annyira nem esik jól a jólesés. Borzalmas meg! Szóval én én betültem. Hát most is ha látok, na most ebből kifolyólag én még se ülök, úgyhogy. Nem is tudok becigrőzni. Helyes. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kérem szépen, viszont, viszont halásra. Én természetesen nem vagyok ennyire szigorú állásponttal, nem tiltanám be a motorozást sem, a kerékpározást sem, inkább arra visszatok mindenkit, hogy, hogy észsel. Tehát, hogy mindenki vigyázzon. Lent egy fentkettő, és persze az élet olyan, mint a motor, csak be kell rugni és megy. Hamarosan folytatódik a műsor, most megérkezett Suba Krista a legfrissebb hírekkel. Négy óráig tart az Adió az a, majdnem azt mondtam, hogy addig jó még, az Annó Budapest, és már most felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy jövő héten bár, bár Európai Uniós választás van, és ezzel kapcsolatos műsorok lesznek a Klubrádióban, de Annó Budapest az lesz jövő héten is, kettőtől négyig. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Dani, elveszem tőled a billentyűket, fieségeket csinálsz, halló! Eljje már Dani! Megpróbálod kiszolgálni a hallgatók ízlését, és azt gondolod, hogy egy motoros műsorban ezt kell lejátszani. Hát nem, pontosan nem ezt, húzd ezt a zenét. Köszönöm szépen! 24 06 3 köszöntöm a kedves hallgatókat, az adásunkban most bekapcsolódókat, ez az Anó Budapest itt a Rádióban, amely ma a Panónia nevű motorkerékpárral foglalkozik, és rengeteg történetet hallottunk már, és tényleg megpadlóztam a felétől, nagyon sok újdonságot hallottam, de közben jöttek SMS-ek is, tehát Dani, ha igazán segíteni akarsz, akkor feloldod ennek a hüvei laptopnak, vagy hogy hívják ezt a kis eszközt, a képernyőjét, és akkor felhettem olvasni az SMS-eket, amiket a 06303030953 írtak a hallgatók. Kedves Miklós, 1975-ben 11900 forintért vettem a keravílban egy P12-es motort ronda kukás sárga színben addig danújával motoroztam, átvényeztem metálkékre, 69 éves vagyok, ha vigyáz az ember, akkor ez a motorozás a világ legjobb hobbija, Körbe motoroztam bele a gardat, a csodájára jártak a dolgok, a motorozás megmaradt manapság, 1300-as hondával többször is megtettem ezt az utat. Ne felejtsük írni egy másik kedves hallgató, hogy Pannoniával nyertek többször a 24 órás Bode óron versenyen. Egy kedves hallgató jelentkezett be, aki Rozsas Ákos, motorrestaurátor, akinek 1956-ban Kuruz György jelenleg 90-es, és Reisz János megnyerte a lemon 24 órás versenyt, az én fogadott nagyapám, ha érdekes önöknek a történet, állok rendelkezésünkre, állok rendelkezésükre, köszönjük szépen kedves Ákos, elő keríteni, hamarosan Pille néven volt, eredeti utánfutó, illetve Motorkuli néven is készítettek, P10-re szerelve láttam, a Sisak meg Körösi, tehát nem szarvas, köszönöm szépen, írta a e, Illa Berek, és folytatódik a műsor, halló, napot kívánok, majdnem nem folytatódott, mert a gomra, rátettem a a, a, mi? Hogy hívják ezt az eszközt? Haló, haló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Miklós! Nemes János vagyok! Üdvözlöm! Azt szeretném önöknek elmesélni, hogy én hogy jutottam egy C5-ös nagyfékdobos Panóniához 1971 ben De jó! 69-ben technikusként kerültem egy székhez, ilyen CMK-s technikusként, és ott az autószerelő, motorszerelő srácok, meg a géppocsi vezetők, már angol motorokkal, Nortonnal, uh -huh. mestless a gyerekkel dolgoztak, és rendesen beoltottak, hogy milyen jó az a motorozás. Én is úgy láttam, hogy ebből a kezdő fizetésemből én autóhoz nem fogok jutni, de hát a szüleimet meg kellett győznöm, hogy ők, ők, ők is belássák, hogy kell a gyereknek egy motor. Igen. Úgyhogy egy éven keresztül próbálkoztam velük a konyhában az első sámléra én ültem a hátsó sámléra vagy az apukám vagy az anyukám és ott berregtem nekik, megforgattam fároltunk mint a, mint a rendes motoron ugye, meg közben a fiúk megtanítottak engem motorozni, uh -huh. és végül 71-ben vásároltam adták rá az áldásukat egy dobos C5-ös panóniát nagyon is jó volt, bocsánat, örültem is neki. Uh -huh. Ezek a fiúk meg azt mondták, hogy ezt tuningolni kell, ugye? Igen. A, a, a, hát a kétütemű motornak felömlő nyíllásai vannak, a dugattyú vezérel, tehát ezeket szépen megköszörügettük, állítottunk rajta, kipolíroztuk az ösztes, ösztes olyan csatornát, ahol a benzín, levegő keverék, megy, Hát nagyon is jó volt, hálati jól ment a motor, persze olyan rezo úgy rezonált, hogy az borzalmas volt. Például mentem Szegedre, egyházánál elrepett a tank. Meg kellett hegesztetni, de semmi gond nem volt, akkor utána már nem úsztam annyira, neki hiába volt tuningolva a panónia. Elrepett tankkal, lement Szegedre? Nem, nem, nem Aha. Hát Akkor még olyan rendes kis műhelyek voltak, ahova bementem ja. a úgy széle a tankot, ugye? És akkor kimostuk, én tudom, ezt előztettük, a bácsi, és aztán húztam tovább. Magyarul nem volt egyik kapkodós életforma a motorozás? Hát nem, bizony, bizony, de azért el kell, hogy mondjam hozzá, hogy, a, hogy például jöttem hazafele, úgy kiskunféle ötösön, a régi őtösön, igen. És elkezdett szakadni az eső. De hát akkor nem volt? Nem volt mobiltelefon, az én anyám, meg egyedül egy gyerekhagyok <gül> sírt a, a folyosón, hogy hol van ez a püdös kölök, amikor szakad az eső. Én meg a, én tudom, a felső lajosi állomás mellett a, a kocsmába álltam. Svárt, a áll az álltak, eső. és az Több óráva később mentem. Körülbelül három évig motoroztam, nagyon jó volt állat, és sok jó élményem volt. Kétszer estem vele és mindegyik a lakásunk körül volt, de tehát semmilyen sérülésem nem volt, de utána aztán azt mondta a család, hogy hát ez nem lehet, hogy ez a gyerek már itt nem motorozom. Uh -huh. összedobták a családi ezüstöt, és akkor tudtam vásárolni egy autót. De mondjuk olyan 15 évvel ezelőtt, amikor a lányaim már a 20 éves kort elütötték, uh -huh. akkor gondoltam, hogy csak meg kellene őket tanítani motorozni. No. Töztem egy 350-es Jávát és a el, hogy a végén letettem róla, mert megértettem azt, hogy az én anyukám meg a, tehát az én szüleim miért nem akarták, pedig akkor <köhö> még ennek a forgalomnak a tőredét. Igen, így biztonságosabbnak így, tűnt, igen. Így megváltam a, a teljes egészében a nosztalgia motortól is, és akkor a lányain sem tették le a motorra, jó, csak a az otorvezet. Azt, hogy, hát hogy, hogy azt gondolom, hogy ez e... helyes döntés volt. E, hát e, igen, én is már azt gondolom, Úgyhogy ö, ö, ennyit, a motorhöz nekem a legszebb élményeim végül is, a t 5 ös nagyfékdobos panolijámmal volt, tehát fantasztikus volt. Köszönöm azt, hogy, szépen, hogy elmesélte azt, ezt. 21 néhány éves koromban... Ö, hogy mondjam, független voltam, mindenhova el tudtam menni. Uh -huh. Sajnos a barátaimnak a szülei nem engedték meg, hogy motorozanak, talán ezért nem sérültünk meg. Tehát ön nem gyakorlatilag kikényszerítette vagy kizsarolta a szülőkből a motorozást hát a konyhában. Nem meggyőzhet, annyit beregtem a konyhába, hogy <gül> az volt az. És mondtam, gyere, fordulunk jobbra, bedőlünk, mert fárolni kell, arra fordulunk. Látták, hát, hogy nagyon megy már a, a gyereknek és ez. És 80 éves volt, azt is elvittem motorozni. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, minden jó kívánok. Viszont halásra. 24 illetve 24 illetve 03030953, az Annó Budapest az ma, Annó Pannónia. Halló, jó napot kívánok. napot kívánok. Üdvözlöm. Örgényűen másolnék, kicsit öregebb manusz. A következőt tudnám mondani. Hát nem tudom, a Danúviáról lehet mondani? Hát jobb lenne nem mondani semmit a Danúviáról, de annyira... Hát csak annyit, hogy, hogy az egy olyan beszorulós típus volt, uh -huh úgy oldottuk meg a problémát, hogy reszelő zsebben azt, ahol ott lekaptuk a hengert, ja. megreszeltük a dugatyót, összeraktuk, és mentünk tovább. Értem, hát nyilván lesz egy olyan műsor egyébként az Anno Budapestben. <gül> Jó, hát ez... csak ennyi. Na az utánfutóhoz annyit, hogy Magyarországon veszettű tiltották, úgyhogy már ugye a panonia végefele lett jogos, és csináltak is valakikre, vagy hoztak be nem a forrás eredetét. De ezt a magyarokon viccesen oldották meg, hogy az utánfutót feladták a vonatra, a határig elvitte. Ott felakasztották, és végigárták azt az utat, ahova menni akart. Magyarul nem lehetett Magyarországon utánfutóssal kimenni nem, külföldre? Nem, nem, nem. Magyarországon nem lehetett forgalomba állítani. Aha. Kezdetbe. Értem. Veszettül tiltották. Az egészen már mondhatnám, hogy a pannonia végkorában jelentek meg ilyen utánfutók, uh -huh. Valamilyen gyártó csinálta. De nem tudnám, meg van egy kicsoda, mert nem Értem. sok lett aztán belőle, hogy nagy, nagy, nagy keletje nem volt, mert már, már. És mi? Mi a motor kezdett kimenni a divatból. Mire volt egy ilyen utánfutó? Mi fért bele? Hát egy olyan körülbelül olyan, olyan szélességében, egy fél méter volt magasságában, mondjuk egy olyan 70 centi. Uh -huh. Hosszában is körülbelül 70 centi. Tehát akkor egy, egy, egy kisebb-nagyobb bőrönd. Hát egy nagyon nagyobb acska bőröndet uh -huh. bele lehetett pakolni, és egy, úgy emlékeim szerint a teteje fölnyílt. Értem. Vagy nyitható volt. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, uram. De jó, visszahallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok, csak én borzasztó messziről hallom Önt. Hát nyilván azért, mert messze vagyok. más nem, mások nem messze, lehet. Önököt, de tényleg, a rádió nem szól. Értem. Ön hall engem? Ha nagyon jól. Igen? Na jó, itt a stúdióban. amit szerettem, hogy egy kis horrort szeretnék belevinni. Olyan értelem, hogy engem egyszer elgázolt egy Pannonia motor. Na. Mondhatom? Hogyne. Jó. Bocsáratok, most kihangosítottam magamat. Így nagyon rossz önnek? Nem, nem rossz nekem. Na, most jó, most jó. Okay. Igen, tehát 58-ban történt a dolog, akkor én az Andrássy úton volt egy, egy gimnázium, oda jártam ö, iskolába, Igen. és már majdnem szünet volt, egy-két hét volt a szünet, a nyári szünetig, mentem reggel iskolába, és ott keresztül megy az Andrássy úton a Igen. és na most ott többen mentünk hát, sokan átmentünk, és akkor egyszerre csak sötét lett, Eljutott a motor. Tehát uh -huh. valószínűleg az úgy volt, hogy utólag elkonszolálták, hogy, hogy a sofőr intett a motorosnak, hogy menjen még elő, előre, és hát akkor engem kapott. De én el én azt nem többen. látta. Ön, ön nem látta azt, hogy jön a motor? Én nem láttam a motort, mert én mentem a többiekkel együtt át, miután uh -huh. csak a troli jött, ami belen párhuzamosan volt volna, ha a sofőr nem mint a motorosnak, hogy ő még menjen át. Nem tudom, így érthető? Igen, igen, igen, igen, jó, igen. Szóval ennyi történt, úgyhogy hát persze eszméletvesztés, és mikor magamhoz tértem, az Nézd, jó nehéz, ám egy ilyen pannolni a így gyalóra. Nyilván. Úgyhogy magamhoz tértem, akkor csak annak örültem, elbe, hogy már nem kell iskolába mennem. És Tehát hogy kapta nagyon -nagyon jó tanuló voltam, és a lényeg az, hogy na most a kórház, ugye egy hónap kórház, nem uh -huh. akarom-e hosszúra nyújtani, egy hónap kórház, medence és agyászkodás és mi volt még, hát még ami így vele jár. Amit Tehát törhett. egy hónapig voltam kórházban a nyári szünetből, és utána egy hónap volt, hogy újra megtanultam járni. Az elég súlyos baleset De... volt akkor. Tessék? Az nagyon súlyos baleset volt. Hát elég súlyos, mert akik azt végig nézték, azt mondták, hogy nagyot koppant a fejem a járbán. A tök <gül> keményfejű voltam mindig is, most is. Úgyhogy, de hát szerencsére úgyhogy így megúsztam. A lényege az az egésznek, hogy, hogy kaptam kártérítést utána a motorostól. Igen. És abból lett a, a tévé. Aha. Már úgy, hogy hát ahol még Mikor volt. Rancsol? A gavallér volt. Hát muszáj volt, neki. muszáj volt neki, mert azért kicsit megszorongatták, úgyhogy. Igen. Hát tulajdonképpen ennyit akartam mondani, hogy a panoniáról azért ilyen, ilyen élmények is akadnak. Egyébként utána már, később, egy pár évvel volt egy barátom, akinek szintén volt egy motorja, Igen. és én azon olyan vígan mentem vele a Balatóra, hogy csak. Ó, ne, ó, ne, bukós isak, minden. Hát azért az, az felelőtlenségit hívom fel a kedves figyelmét erre? Igen, tudom ott Ilyen nem történt, de És mi látta... hát mondjuk most már sokkal idősebb is vagyok annál, de hát akkor ez volt, nem volt bukós is. A motoros nem sérült meg? Én? A motoros? A motoros? Az nem hiszem. Nem. Hmm. Hát rám esett meg, én azért nem, nem. Nem, én nekem hoppant a fejem a jár, azt mondták a Igen. nézők, tehát akik látták, hogy mi történt, és aztán én ott magamhoz éltem, ültem az András, jutottam szanaszét a füzeteim, könyveim, és szégyeltem magam, hogy minden össze van firkával. Ez, a... ez volt az első, mikor magamhoz tértek. Ez Tért valóban tértem, horror történet. A jár, az ráment szépen. Két hónap, az szépen ráment. Hát ennyit tudtam elmondani a Panoniáról. Köszönöm szépen. Engem hozzá vannak a motorok a városban, hogy rákapcsolnak és mennek az autók között, szóval ez valahogy egy kicsit nekem már ez is sok. De hát ők tudják, ezek modern motorok, nyilván hamar meg tud állni a szükség van. Hát rá. ebben nem vagyok annyira biztos. Ha? Tehát ahogy, hát, ahogy látom, a motorbaleseti statisztikákat. Ja igen, e... azt mondta az előbb, hogy igen. ezt figyelte egy ideig. Igen. igen. Köszönöm igen. szépen, hát, hogy hívott. most már nem ülnék rá a motorra, még autóba se szívesen ülök már a forgalomban. Nem Sajátomban a széve maradok a tövek közlekedés. Köszönöm szépen, hogy hívott. Úgy, nagyon szívesen viszontháltak. Viszont Ez valóban egy horror történet volt a panúniával kapcsolatban. Nyilván vannak olyanok, amelyek nem ennyire szigorúak, nem ennyire veszélyesek és nem ennyire súlyosak, hanem mondjuk lehet, hogy vidámak. Haló akkor legyen egy kis vidám. Legyen egy vidám, jó, szóval, oké. Okay. <gül> jó napot csillagom, szóval, évek szóval fele, évek fele, középiskolások vagyunk, élünk nagy nagybetűvel, uh -huh. és ugye a ö, baráti kör, a, inkább úgy mondanám, hogy a első középosztály gyerekeinek panoniája volt, a, a kicsit lejjebb tanóviája, uh -huh. de éltünk nagyon jól, és hát az, aki éppen nem volt és nem, nem voltunk hogy mondjam, párra szakadva, hanem a, aki valamelyik lánynak vagy fiúnak motorozni kezd, támad az azt valamelyik baráti körtag elvitte motorozni. Na most a panoniások, ugye a danubiásokat ugratták Igen. állandóan. És volt egy ilyen mondás, hogy szeretem a mezőn hálni, kell járni. De, Panorias, soha nem hagyta az útszélén, Adanovjával megesett néha. De hát, nem volt nagyon véres, csak, uh -huh. csak ez a ez kellemes kis ugratás volt, és e, tulajdonképpen e, volt olyan, nem mondom a nevétem. elég híres ember lett, akkor orvostan volt, ő volt a legidősebb a baráti uh -huh. körülbelül, neki P20-asa volt, 64-65-ben, ami Egyetemistának nagyon nagy szó volt, vagy az egyetemisták között is a sztárok közé tartozott, mm -hmm. aztán később előadó művészként másképp, de soha nem volt, tehát nem sérteni akarták, de valahogy mégis egy külön kasz volt a panoniás. Aztán én a motorozásról leszoktam, mert én viszonylag korán, 16 éves koromban korengedélyen jogosítványt szereztem, uh -huh. de a P-vetűz hű voltam, mert az első kocsim P70-es volt. A, ja. a, a távad elődje, Aha. az is P, Az is csak az P70-es volt. Szóval azt mondja, a... hogy, hogy egyfajta társadalmi uh, igen, igen, különbséget tett. Nem volt annyira, mint most, hogy, hogy uh, látszik, hogy, hogy BMW-s a gyerek még külsállt a biréről, és már, már, mit tudom én, nagy audi van, meg nagy bmw je tehát nem volt ennyire éles, uh -huh. de a, aki motoros volt, ott már volt, tehát, hogy panóniás, Danubiás, és elmondom ezzel a kis rigmussal, hogy szeret a mezőn hálni, Danubián kell járni. Még <laughs> Úgyhogy ne legyen, ne legyen tényleg koror, vidám dolog, a, én aztán a négy kerékre váltottam, és aztán a közlekedés lett a szakmám is, amiből már elmentem nyugdíjba, mm -hmm. de, de nekem semmi bajom egyébként a motorosokkal, egészen addig, ameddig nem élnek vissza azzal, hogy sokkal mozgékonyabbak, mint, Igen. mint bármelyik más közlekedési. Mert a motoros mozgékonyabb a gyorsasága miatt még a kerékpárosnál is, a feltétlenül, és ugye miután kétkerekes, hát a, a kocsik az, az, ezzel, ha visszaélnek, azt nem szeretem. Igen. De egyébként, ha fiatal... És a rakkondról érzés, urá lesz rajta, menjen, csak másnak ne okozzon bajt. Ha meg magának. Hát, meg saját magának. Hát a, a tepsépség, az a, ez a direkt tepsé, tehát. Igen, értem. Mert, vagy ez is egy, ilyen, a tepsi kellett mindenkinek <gül> vigyázni, de. <gül> igen, és Nem halottam még. De ez, ez is egyébként a motorosok között volt, hogy a Nem értem. Vigyált, mert hogyha valami nagy tragédia volt, akkor tepsébe vitték Igen, el. igen, összerakta a Azért csak megérkezett a horrorba a végére. De, de, de, de, de olyan de ritkán szóval hallottunk, de hál' Istennek a baráti körünk a motorbal esetet megúszta. Voltak esések, voltak apró zúzódások, korzolások, és akkor a aszfalt szérgezésnek hívtuk. Értem. Hogy Köszönöm szépen, kocka, sok akinek dolgot tudtunk meg. Volt, akinek kockakőmérgezése volt, hogyha esetleg kockakőm csúszott el. Köszönöm szépen, hogy hívott. További, további jó vidámságot. Készsugom, viszont hallások. Hallások. 24-06-95-3, de 24 -953, de -30 -30 -953. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! von Alba vagyok? Adásban van, Graham, jó napot. Adásban van, én dr. molnár Nájus, sebészprofesszor vagyok. Régen hallgattam, úgy tulajdonképpen nem vagyok egy betelefonálós ember, és ezt úgy hallgattam, hát kicsit úgy csodálkoztam rajta, önök hozott anyagból dolgoznak, tehát olyan dolgok jönnek elő egy konkrét témával kapcsolatban, aminek semmi köze nincs. Drága, azért híztam föl, mert azt szerettem volna elmondani, én e, Szigor Lór, orvoskoromba vettem Miskolcon a keravilon keresztül az első panóniát. Akkor Értem. arról volt szó, hogy talán az az első kiadás, ami volt, a Miskolcon uh -huh. még nem is kaptam meg, hanem azt mondták, hogy megvan már, de mezőkövetre kell elmenni, és onnan hoztam a kocsit. Értem, motort. 1954 vagy 55-ben volt, szigorló orvos voltam akkor. Motor. Igen, itt vagyok, hallgatom, csak megpróbáltam az hogy nem autót hozott el mezőkövesdről, hanem motort. Nem, én azt mondtam, hogy akkor hozott. Ja, autót mondtam? Igen, igen, igen, igen, igen. Jaj, akkor meg nincs jelentősége. Saját hívámban estem, elnézést <gül> Ne arra, hogy mondjad, mindenképpen bele, hogy mondjam el hogy előtte volt nekem egy Cseppel kocsmotorbiciklim, és egy súgorom, akinek motorja volt, és mondtam, hogy nagyon szeretnék egy valami motort. Igen. Elment és hozott nekem egy olyan én is elmentem Miskolcon, ki volt három évig dobva az utcára, és megvette három ezer forintért. Hazajöttünk, szerelt, a rehöl, hogy is hívják, hogy a gyertyát kicserélte, beültünk, mentünk. Aztán, mikor vége volt, akkor csak mint érdekességet mondom, mert aztán eh, eladta 6000 forintért nekem, mm -hmm. és mondta, hogy majd tavasszal megveszük a pannóniát, és addig vett söves kukoricát, és a tavasszal eladta nekem pontosan annyiért, amennyiért 12 ezer forintért lehetett venni a pannóniát. Ez volt az első piros pannóniám. Aztán ezzel jártam egy évig, vagy két évig, utána jött a zöld pannónia, azzal is jártam, mm -hmm. Én gyakorlatilag rengeteget jártam föl Budapestre, feleségem, orvos, és akkor született a gyerekem, és nagykörösre jártunk sokat, tehát állandó jelleggel. Volt egy olyan vicc annak idején, hogy a panónia azért a legjobb, mert azon folyton közösülés van. Nem tudom, hallottam Nem, soha. De magyarázzál, -e, szóval hogy ez... tudtál, mert itt mindenki már. Na, azért akartam ezt elmondani ilyen vonatkozásban, mert akkor nem úgy volt itt többen, nem is emlékeztek, hát ki, tulajdonképpen, és aztán én versenyen is részt vettem. Összeszámoltam, össze-vissza valami 30 ezer kilométert mentem a két panóniával, amit aztán akkor eladtam, és akkor vettem. Az már nem tartozik a műsorhoz, aztán autót vettem. És így jó, eh, Csak... nagyon szigorúan bánik saját magával is a témaválasztása kapcsolatban, de mi ez a közösüléses történet? Nem, akkor volt egy vicc. Mi a vicc? Miért a panónia a legjobb motorbicikli? Értem. Mert azon közösülés van. De mit, mit jelent egy. az, hogy közösülés? Az ülés egy hosszú volt, és ja. mind a ketten egy ülésen ültünk. Ja, az értem, ott értem, ott értem, volt értem. a Pannonia ülése. Igen, értem, értem, értem. Jó, jó, jó. A Pannoniának nem volt elől a kocsi, de úgy, mint a többieknek, hogy külön hátul külön, emlékszik, vagy látott Pannoniát biztosan. Hát, visszas láttam, de lehet, hát, hogy nem is. egy ö, olyan 50-60 cent is hosszú bőrülés uh -huh. volt, és egy ülésen ült a vezető és, a, és, a, és az utas. Értem. Köszönöm Nálunk szépen, doktor mindig közöttünk ült, mert olyan jó volt és olyan nagy volt. Hát ebből jött ez az idióta vicc, amit úgy, De én is akkor hallottam ezt. Úgyhogy... Tulajdonképpen csak azért voltam kíváncsi, mert hallottam, hogy érdeklődött, hogy hogy de hát Nem Igen. volt olyan könnyű, én nem tudom egyébként, mert akkor nekem a keravilva valami betegem volt, és azt mondta, hogy majd ő szerez nekem, és mondta, hogy már megjött az első, de nem idejött, hanem mezőkövesden. Értem, értem. akkor mezőkövesden vettük át. Azért ne tegyen le arról, hogy betelefonál a műsorban. Néha egy kicsit a hallgatók elkalandoznak, de azt gondolom, hogy az anno Budapest teljesen megértem, de nem vagyok egy... Csak ez valahol úgy, úgy engem most földobott, mert, mert én is érzelmileg nagyon kötöttem a Pannoniához. Örülök, hogy földobtam. És igen, igen, ez, ez ifjú koromba volt, és aztán utána pedig ugyanígy voltam, még azt elmondom magának mindenki, hogy amikor aztán vettem egy zöldet, a zöldhöz oldalkocsit, Aha. az oldalkocsit is szerettem, jó volt menni, sokkal jobb volt az oldalkocsi nélküli vezetés, mert azzal én Miskolt és Pest között havonta kétszer-háromszor jöttem föl klinikára, és én két óra alatt mindig fönn voltam, és hazamentem, szóval ragyogóan lehetett közlekedni. Vele. Köszönöm szépen, hogy hívott. Úgyhogy elnézést kérek én, és Milyen? továbbit átadom a többieknek az úgyhogy én csak konkrétan a Pannoniával kapcsolatban azt tudom, hogy 12 ezer volt ez, uh -huh. 16 ezer volt a zöld, amikor megvettük, és utána egy pár hónap múlva valahol megigényelték nekem az oldalkocsit, ahhoz már én technikailag, hogy azt hogy csinálták, mint csinálták, csak uh -huh. volt egy oldalkocsit, meg kell, hogy mondjam olyan nagyon oldalkot, -nagy oldalkocsival, már nem szerettem járni. Lassabb volt, nehezebb volt vezetni. Úgyhogy ennyi a panóniával kapcsolatos, és köszönöm, hogy meghallgattak. Én köszönöm, hogy hívott, és ne kérjen elnézést, nem történt semmi baj. Viszont nem, hallásra. Nem, nem. Egyébként meg kell, hogy már szívesen hallgatom a műsorukat, csak néha, amikor belehall az ember, fogalmam nincs róla, hogy mi, mi a műsor témája, mert ki berreg, ki erről beszél, ki arról, és még mindig nem tudja az ember, hogy mi a téma. Rá fog szólni a szerkesztőre, hogy ezt, ezt rendesen csinálja? Hát hozott anyagból dolgoznak, és nem. Le nem bánni a betelefonálókkal, nem féleképp, és elnézést kérek <gül> a megjegyzésért, de a szemönök is így látják. Így? Elfélig. Félig. Vagy nem. jó Köszönöm szépen! Nem, nem, azért sem értődök meg, ha velem nem értenek egyet. Betelefonálós műsoros az az a lényeg, hogy valaki beszélje és kibeszélje magát. Nem, az, hogy Na, érdekes legyen, viszont halásra 240693, 240793, illetve SMS-ben 063093. Most hozzádobtam azt a papírlapot, amire föl volt írva a motorrestaurátornak a telefonszáma, Dániel, aki egyébként nem veszi fel. Tehát nem tudjuk hozzá, hogy a motorrestaurátor telefonszámát összegyűrted. Igen. Tehát a összegyűrve hozzám dobtad a papírlapot, amit én visszadobtam rád. Igen. Mert Árva Brigita szerkesztő behozta és jelezte. <höhem> és hogy nem csodálkozó, hogy nem veszi fel a motorrestaurát. Igen, igen, csodálkozom. Hello. Hello. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Budapestről az Földjéről beszélek. A koromból ki fog derülni, hogy kb. 1967-ben a nagypapám hazatolt egy vastakerekes toldi férfi biciklire szerelt dongó-motoros gépi egységet, ami persze nem üzemelt, ezt úgy nyerte az elektromos műveknek a sportpályáján. És az volt a mondás, hogy amennyiben ezt életre tudom kelteni, akkor fogok tudni majd motorozni. Hát ezzel kezdődött 13-14 éves koromban a motorozás, a mai tart, jelen pillanatban egy ilyen bő 300 kilós, 1500 ös Suzuki Intruderral rohom a kilovétereket, amikor jó idő van, rosszban már azért annyira nem kívánom a motorozást. Hogy a panonyával kapcsolatban olyan élmények értek engem, hogy miután ezt a Toldira szerint dolgott életre lehető, tulajdonképpen az egész motorozási múltam abból át, hogy az életre lehet motorokat egy kicsit kicsinosítottuk, piacra dobtuk, a következőt úgynevezett kosárban, nem tudom, hogy ezt hallottátok, amely? Igen. Azt hogy viz... valaki, így, valahol valaki neki állt motort javítani, vagy éppen taknyomot, egy nagyot is használhatta lett a motor, és akkor vagy a telikvenc a vagy a családja, azt mondta, na akkor ezt eladjuk kosárban. Hát így ezt játszottuk hosszú, uh -huh. éveken keresztül mondható, hogy a szociális tábor összes jól működő és nagyon rosszul működő. motorkerékpárján kívül néha napján hozzájutottunk egy-egy inenséghez, és innen kezdődik a panonia karrier hogy volt egy Horrex Regine, amit ugyancsak így, úgymond, kosályba vásárolt. Uh -huh. Ez a motor nagy valószínűséggel megjárt a második világháborút az angol hadseregben. Ezek futásszolgálatra voltak rendszeresítve. még az eredeti karabétaltól, az első villán hátul, az első segédcsomag, tehát az eredeti, úgymond, háborús összelelésnek is rajta voltak, de már azért közútra előkészítve vizsgáztatva, és hát ennek akkor ágyúja volt, ez egy négyütenű 350-es motor volt, tehát hihetetlen szép hangal. Uh -huh. Egyébként a méretemből az úgy ültem rajta, mint a majom a közülük, hiszen majd két méter magas vagyok, tehát ez azért nagyon-nagyon szerettem, és e, egy motoros kolléga megkívánt ezt a motort, és hát annyira megkívánta, hogy felajánlotta, hogy a nemrégiben elég jól összetört Panonia P20-asát, uh -huh. az odaadná Kosárba. a Én Hát egy kicsit kosaras volt szó szerint, de annyira, hogy ő, ő sokat történt a fejét egy műszaki konstrukción, és ezért van neki még egy P-20-as blokkja. Tehát gyakorlatilag volt egy kicsit összegörbített motorkerékpár egy eredeti P-20-as blokkal és volt belé még, egy, még blokk. egy motorblokk. És akkor itt a szikra kipattant az agyunkból, ugye Angyalföldön laktam lakok, és hát itt a környéken akkoriban ugyan komoly nagy üzenek voltak Lángérgyárt. fantasztikus. Mindenhol a korú barátaink, ugye hol holmarósként, hol tehát egy csomó jó forgácsoló szakmában öntészeti területben dolgozgattak. így aztán ilyen közös bűszaki fejlesztésben összeépítettük szerintem 1970 és 70, 71 és 72 telén összeépítettük szerintem, Jocskai Zoltán szerint is, egyébként, aki nagy motoros és panoriaszakértő, Soltájmer szakértő, szerint az első olyan P21-et, ami ugye négy darabiker hengerrel próbált működni. De hát az akkori rendszerek azok, azok elég pontatlanok voltak, ugye ezek a megszakító kalapács, ami szeretett beégni, és nem lehetett van pontosan beállítani, még nem ismeretlen volt számunkra a Tirisztoros gyújtás. Mindig az történt, hogy beindult, mentünk fel egy keveset őrületes, egy bődületes hang, az nagyon-nagyon gyorsan ment, de szétvette a tenge kapcsolatnál, hogy uh -huh. azt csak nagyon egyszerű primitív módon tudtuk megoldani. Tehát ez csak egy ilyen tesztkísérlet maradt, aztán ez bekerült e, sufnibe, aztán utána nyilván más motorra. De, De hogy, -hogy, hogy helyezkedtek el a hengerek? Egymás mögött a négy hát egymás mellett, egy oké, más mellett. Egymás mellett. mellé be volt építve, egy kicsit átalakítottuk a bölcsővázat. Uh -huh. ő, ugye nagyon ügyes lakatos segesztő, barátok is voltak, én inkább a szerelésben voltam, nagyon jártas. Értem. És hogy ez egy ilyen közös team munkával ő, alkottuk meg ezt a dolgot, és akkor, amikor itt a akkor kellem utca, ma már a Valási-Aristó utca környékén nagyon kevés jármű járt még, hát ott meghúztuk meg a nyelét, tehát hihetetlenül tudott menni, és akkor azt kiaválták utánunk az idősebbek, hogy a hátsó ülésen a kaszás ül, tehát, <gül> tehát ezt akartam itt hogy hozzátenni, hogyha tényleg ez a P-21-esek, mert különösebben tényleg rossz baleseti hírek kerintek a, a magyarországi motoros életben, nagyon sok, tényleg sok halálos baleset volt. Egy hihetetlenül gyors, jó reagálású motor volt ez a 21-es, a, 21 a 20-as is, de a 21-es. A 21 es, a -21 -es volt a rendőrmotor. De hát azok is többek között, igen. De is a... igen, igen, jó. Tehát a japánok is megnyalták a szájuk szélét együtt uh -huh. a magas fordulat számon viszonylag jó lóerőre, meg elég jó ki lett találva, tehát jó stabil, nagyon jól lehetett vele szíves magyar motorversenzők szívesen motoroztak, amikor már épített karosszériák voltak ezeken a motorokon, tehát versenypályákon is. Nagyon-nagyon jó volt a P21. Sok jó nevű magyar motorversenyző, hogy vitte, úgy mondjuk a Pannoniák a hírét a világ minden pályára. Ezeknek voltak jókhoz kivitelei. Például a terepmotorozásnál ott pedig kifejezetten csépelték az NDK mct is, meg a, a csehszlovák Jába 350-eseket. Tehát a Pannoni az egy, az egy tényleg egy nagyon jó kis kifort motor volt Hát sajnos a, a kgs tén belüli, úgy emlékszem, hogy olyan indokkal ö, állították le a panályoknak a hogy a KGS-tén belül más ragyogó technikai készültség, és országok fognak majd két uh -huh. kerekült adni a, a népek alá. A p 21 gyártásának csak, hogy, hogy valami kis lábjegyzetet tegyek, ö, annak a gyártásának leállítására állítólag maga Kádár János adott utasítást, amikor... Ö, ö, Ugye ilyen motorokból álló konvoly kísérte a, a, az ő autóját, és aztán oda a rendőrkapitánynak, hogy ezeket a motorkat nem akarom többet látni, és ezután szüntették be a, a p gyártását, esek gyártását. vagy legalábbis ezt írja az internet aztán, hogy így van-e, vagy nem azt nem hát tudom. Akkor... Én Jani bácsit akkor Nagy még, még egy okkal több, hogy szívjuk. Tehát még egy több, hogy az elég esetleg egy kicsit még rosszabb színben tüntessük. Hmm. Uh, visszatérve egy pillanat, még a, a mostani panóliás <tot>, to> szeretre. tehát én <tot>, to> Én inkább voltám egy kocsik, az régi tízóta autó traktori esmétkel foglalkozom hobi szinten, már így ebben a korban, e, motorra egyedül ezzel az újnak mondható, mindössze 20 éves, 1500 e, ös intrudelle járkálok az utakon, de nagyon-nagyon sok találkozó látom, hogy nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel és hihetetlen hozzáértéssel e, restaurálnak motorokat, de ami a legszebb, amit most nekem még jobban tetszik, hogy az úgynevezett fellelt állapot van, egy alapos tisztítás természetesen műszaki megfelelő rendehozatal után, ezekre az üdnemzett felelt állapotú motorokkal is elkezdtek kontrollozni, és hát baromi jó néznek ki ezek az antik egyeket magukon viselő járgányok, ahogy egy kicsit rozdás van, egy kicsit kopottan, de azért üzemképesen uh -huh. járkálnak ezekre a találkozókra, tehát nagyon-nagyon jó szín volt, és hát nagyon, nagyon lelkes emberek vannak. Úgyhogy ennyit szerettem uh -huh. volna, csak így elmondani. Nagyon elmondani szépen, elmondani. szépen köszönöm. További jó motorozást kívánok! Hát önök meg műsort. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Burtus Kati vagyok, szentesről. Kész csókom, én meg Panks Miklós, Budapestről. Én ismerem magát, és a családot is szentesen, csak nem akarok hosszú lenni. Értem. Csak 80 éves vagyok, és 56 57 be érettségiztem a Horvát uh -huh. Diáj Gimnázium. gimnázium. Ak akkor már emlékszik a gimnáziumra? Hogy nem emlékeznék. Jó, és akkor volt nekem egy 250-es Pannoniám, hm. és elsőként vezettem szentesen, mert korengedménnyel kaptam motor, a kerékpárra jogos jövőjt később pedig egy 175-ös piros, békafejű, egy Jávámból. jávám volt. Értem. Honnan van a motor szeretete? Hát apukám. Mert hogy, hogy korengedményel hát sikerült? apukám. szeretett Aha. volna, én lánynak születtem, és együtt jártunk jogosítványt Aha. megszerezni, és akkor ő vett motor, de meg odaadta nekem. De aranyos volt, és szentesen merre motoroztak, vagy merre laktak, hát, merről merre mentek? Egezzél engem légyhíves. Jó, oké, rendben. szóval hogy... és akkor azt, még azt el szeretném mondani, hogy tenderre tudtam állítani a 250-ös pannoniát, pedig az nagyon nehéz volt. Azért de... volt középen az a bőrszíj, hogy könnyebb legyen felemelni. Nem emlékszem bőrszíjra, de arra azt tudom, hogy két napig gyakoroltuk uh -huh. a, a femerebertnan utcába, mikorra végre egyszer nagyon büszke voltam magamra, még csak annyit, hogy gimnáziumban azt mondta a orosz tanárom, a Mátyás, bejött reggel, igen. hogy Kati, még maga félőrülten szágoldozik a párton. Mondja, fiam, fizetnek magának azért, vagy szívességből teszi. Ez igen. Hát ez volt. Ezt mondta az én orosz úgy húztam a nyelét, gondolom azon a nyugodt felsőpárti úton, Aha. ahol ő pihent volna, hát ennyi. Hát szentesen én is nagyon sokat motoroztam, és nagyon szerettem is, én babettával kezdtem, és aztán egy romet kadettel csapattam, és zajongtam, és mentem mindenféle utcákban. És... Én ismerem önt. Hát, megtisztelt. Most várjál, akkor vagy tegeződünk, és akkor te is tegezel, vagy önözzük én, egymást, én nem és tudom, akkor... Nem, én még soha életemben nem találtam. De hogy hozzád el akartam mondani, hogy van egy pannoniás képem a főutcáról, régi szentesi. De jó. Nem érdekel? Hogyne, is nem érdekel. Miért ne érdekelne? Legjobban érdekel. Hát csak úgy, hát csak úgy mondom. Érdekel. És... Jó, akkor hívjál fel egyszer, Bár, hát már 80 évesen nem megyek mindenhova, de eljutatom neked. Jó, fel fogok bukani a, a, a városban, egyeztetjük a, a, a képnek a, a hozzám valamilyen formában, és aztán majd azt kirakjuk az Annó Budapest oldalára. Hajrá, szentes! Borzasztó ha, boldogan odaadnám, a Javárról is van, uh -huh. a Pannoniáról is van, nagyon szép fénykék. Hát persze, hogy a főucára vittem föl, és hát alap, természetesen, hogy szendben állítottam, természetesen, hogy körülálltak. És nagy esés volt? Igen, a Csongoráda jártam át, ugye az közel volt, Igen. gyönyörű volt a motor, mindig jól volt gyönyörűen takarítva, és esett az eső, és a Csongrádi hídon tudott Szentes és Csongorád között. Akkor még egy egyrányú forgalmú vonat ment rajta? Ne. Nem, régen volt, 59-ben. Akkor és éppen nem jártam arra. És bementem a sinek közé, és el Aha, igen, Az alatt. És jött utána egy teherautó, mivel egyetlen nő voltam, aki úgy motoroz, uh -huh. nagyon, három, négy, nem tudom, nem az a lényeg. És akkor az fölkapott a teherautóra, és elvitt haza apukámnak, össze volt törve a motor, uh -huh. és nem kaptam ki csak azt, hogy egybeérkeztem érkeztem haza, még érlek, nem felejtem el, hogy milyen jól esett. Köszönöm szépen, hát ilyenek a szentesiek, úgy mondom. Igen, igen, nagyon-nagyon, te családodat is nagyon tisztelem, és minden jót. Köszönöm szépen, viszont a szervus! Servus. mindig a privatizálás megy itt a műsorban, de hát ez egy ilyen műsor, hogy a hallgatók is privatizálnak. A Dani az nem, mert, mert ő megnyomja a gombot, mert itt van a következő hallgató. A Rápot az múlt héten hallottalak. Igen, igen, igen. Hát euh, én 68-va kerültem ki Csepere, a fémműben dolgoztam egy villástagoncáj vító műhelyben. Igen. Na most a téműnek azért nem csak villástaloncája volt, hanem rengeteg motorja is. És hát persze panóniák. Uh -huh. Az anyagbeszerzők használták a városba, azzal máskáltak ki, és amikor lehozták a vitása, na, na, hogy kipróbáltuk, Ezt hát 17 évesen uh -huh. mindent, ami mozgott, kipróbáltunk. Igen. A panóniát azért én annyira egy kicsit féltem tőle, no. mert Ugye kanyarodáskor ezek oldalkocsis motorok voltak, hát azért annak mentám fölfelé a kereke rendesen, olyan könnyű volt. Uh -huh. Itt vagyok, hallgatom, ment fölfelé a kereke, mert olyan könnyű volt, magyarul majdnem felborult vele az ember. Volt, igen. igen, igen, tehát észné kellett ám lenni nagyon, hogy az ember, főleg a jobb kanyad, hogy hogy veszi be. Igen, ezt már említett egy másik hallgató is, hogy a jobb kanyadra volt egy kis probléma, rá kellett készülni, meg be kellett dölni. Na és annyit szeretnék mondani még, hogy a csepe műveken belül, e, ugye különböző helyekről szállították az anyagot egyik üzemetségből, igen. a másikba, és akkor a cégen belül barkácsoltak, ilyen pannónia, motoros, ilyen nem is tudom, ilyen háromkerekű járgányokat, és elég nagy fordulatokat bonyolítottak ott. nem túl gyorsan ezt hozzá Hát nyárta, mert ilyen persze, 20 kilométerre megenged megengedett legyen sebesség. Hát Egy... olyan 25 30 Igen. ha mentek, akkor sokat mondok. Igen, elnőség a jó munkás embereket. Nekem sajnos nem sikerült panónia, de nem, leginkább azért sem, mert hát azért olyan jól azért mi nem keresünk, ja. aztán kellett a másra is a pénz, például ja. a csajozásra. Na de látod, látod, ha előre kellett volna gondolkozni, tehát hogy kellett volna egy motor, mert utána a csajozás az már sokkal könnyebben ment volna. Na jó, ment ez az, az év, mert én hetemben kimentem az MDK-ba is, ott aztán egymás után jó, jó, jó, jó, jó. Jó sok motorom volt, de azok már nem vannom, jár, értem, hanem értem. Nem szettek, ja. járvák, Sőt tettek, járvák, sőt, kettőtlenes szimsonok. Jajaj, ja. jól van, köszönöm szépen, hogy hívtál. Én köszönöm, hogy meghallgattál. Viszont hallásra szervusz. Igen, mindig eszembe jut, mert a Selmeci nevű kollégánk állandóan rugdos engem, hogy, hogy legyen már a Csepel is téma az annó Budapestben, hogy legyen annó Csepel. Lehet, hogy lesz Rákosi Mátyás művek, és egyszer... Megkérdezzük a kedves hallgatókat, hogy milyen volt az élet, és milyen volt az, amikor egy. Tehát városi legenda E az, hogy a Lenin szobor tenyerébe zsíros ettek. Az biztos, hogy Krossó György 1989-ben megismételte ezt az akciót, vagy 88-ban, tehát volt egy demonstráció a Magyar Október pártnak, amelynek keretében ez megismétlődött, vagy megtörtént először. De hát majd, amikor Cseperről fogunk beszélni itt a hallgatókkal, akkor ezt kiderítjük. Most visszatérünk azért a panóniákhoz. Aló? Jó napot kívánok! Tessék! Távolságos vagyok. Hello, ö szia! Én jelentkeztem korábban igen, igen. A, a, a történettel. Ö 44 éves vagyok, ö 1998 óta foglalkozok motorszereléssel, uh -huh. lassan 15 éves tagállással főként. Igaz, hogy kicsit távolabb a panómiától, mert a, a 40-es évek előbbi amerikai és angol tehát hát magyar motorokat restaurálunk. Uh -huh. De a történet úgy össze Gyuri bácsival, hogy... Milyen Gyuri bácsi? Ezt mondjuk el a hallgatók a történet lényege az, uh hogy -huh. 1956-ban uh egy -huh. panonián uh Kurusz -huh. György és Reis János megnyerték a Le 24 órás motorversenyt, a kategóriájukat, a 250-es kategóriát megnyerték, és uh, az én volt üzletársam, Olucsinre, a motorvezetének a, a valamikor is uh -huh. uh, Hát 98-99-ben uh, elkezdtünk lassú és bemutatott rengeteg embernek. Értem. És kiderült, hogy ők jó barátságban vannak, Gyuri bácsival, uh -huh. És uh, uh, hát valamit látott bennem, Isten tudja, de tényleg fogadott nagyapámként tisztelhetem a Gyuri bácsit és sokat jártunk össze, rengeteget mesélt. Uh -huh. És jött az ötlet Imre részéről, hogy, hogy mi lenne, ha az ő tiszteletükre, megpróbálnánk fölele a motort. Tehát a motor maga nem maradt meg, illetve uh, részegségek maradtak meg belőle uh, több helyen. Uh, 2006 ra építsük meg a, az 50. évfordulóra a motoriknak a, a másolatát, uh -huh. hogy, uh, hogy, hát, hogy megörrendeztessük őket, illetve hát megtiszteljük őket azzal, amit uh, a panómiával és akkor Gyuri bácsi és a a, a bácsi rengeteget játszik, a műhelybe elmesélték, hogy hogy nézett ki, félkéteket hoztak, több embertől előkerültek alkatrészek. És ezzel hát, véletlenül sem szeretném, hogy Isten káromlás am legyen, amit elmesélek, de, de ők elmondták, hogy rengeteg alkatrészt kicseréltek benne, a fejlesztési osztály segített, hogy jobb minőségű legyen, mint uh -huh. a, az utcára szánt járművek. Értetem. Elvégre egy ilyen, ilyen versenyen azért mégiscsak teljesíteni kell. Kaptak francia segítséget, kuplungot, olajat kaptak a franciáktól, és, és hát végülis ezzel a panóniával egy, egy, egy óriási dolgot vittek véghez, utána később én tudom, hogy P20-assal is ezt megismételték a, a részvétel, de nem maradtak ekkora sikert, uh -huh. És sok, sok érdekes történt. Ez, ez, ez, ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy a bíró volt a, a, a panónia? Tehát, ha hát, egy 24 uh... órás versenyt kibírta, akkor, akkor talán. Én később gyors egész uh, életemben részt vettem, 6 uh, órás, 8 órás versenyeken uh -huh. voltam szusukálon meg Grenőn, és uh, hát nagyon, nagyon komoly feltételek van szó, szóval ott tényleg topon kell mindenkinek lenni, és az, abban az időben szerintem ez rendkívül nehéz lehetett, de a, amikor készült a motor, én, eh, hogy is meg, én nem foglalkozok panoniával eh, naponta, Igen. de azt tudom, hogy négy, a, a, a, a korábban betelefonáló fúti Gyula, jó ismerősöm, a Gyula segített eh, alkatrészeket adni, és hát négy motorból raktuk össze a motorblokot, hogy tényleg jó legyen. Uh -huh. eh, én sok részletet azt gondolom, hogy másként csinálni, de hát ugye az akkori te a szocialista ipar biztos, hogy ezt, ezt másként látta, nem lehetett jókat csinálni, miközben nagyon-nagyon jó minőségű versenymotorokat gyártottak a fejlesztési osztályon, de utcára szerintem nem volt rentábilis, vagy nem engedték a gyártást, ezt már én nem tudom mindent uh -huh. megítélni. De egy biztos, hogy, hogy ők nagyon-nagyon ők, ők nagy, hogy is mondjam, elánnal mondták, hogy ez egy jó volt, ők szerették mm. ezt, Gyuri bácsi elmondott egy édes történetet, amíg esetleg beleszérezt elmondanám, hogy készültek a versenyre, és hogy éjszaka is tudjanak edzeni, mert hogy éjszaka is menni kell, és akkor még a pályákat éjszaka nem világították ki. Hát Tihanyba edzettek, uh -huh. jól ismerték a Tihanyi Pályában, a Tihanyi rendszeresen részt vettek, Gyuri látszik mondja, hogy lefele, amikor ment lefele a kikötőfele, egyszer csak, hát vagy kiégett az izó, vagy a töltés lámpa tönkre, vagy a töltés tönkre ment, ott kialudt, a, kialudt a világítás, és a bak sötétben <gül> ropogott lefele a Tihanyi úton, és azt mondja, hogy fékezett, fékezett, fékezett, és csak megállt, és látja, hogy maga elé nem lát semmit, hát teljesen sötét van. Miközben a oldalra néz, akkor a Cold látja, a Tihanyi uh. Központot arra néz, akkor látja az úteszérét, és kiderült, hogy 5 centire egy fától állt meg, mert ahogy fékezett, lesodródott az útról, de ő ezt nem vette észre, nem érzékelte, és később, amikor jöttek utána a, a többiek, hogy keressék, hogy hol van, Igen. akkor mesélte el, hogy hát itt állok a fatövébe, és hát az életem egyszerűen a múlott, de Ré sem volt a mentő angyala. Így van. Gyuri bácsi nagyon sokszor megsérült, de szerencsére 90 évesen még a mai napig is szellemileg fizikailag tettek kész és tényleg a hosszú életet adott az Isten, és mi őrizik. Még ugyanennyit. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én köszönöm. Viszont hallásra. Szervusz. Kedves Miklós, egy SMS, 1981-nyi a Rán Budapest, Tihany 4,5 óra. Félúton defektet kaptunk a Pannoniával, akkor még barátom Sanyi megjavította az út szélén. Tihanyba életemben először sátoroztunk, ez volt nekem az első. Jó volt, 32 év után Honda a ami 30 éves motoroztunk a régi emlékeket felelevenítve, de ma is sajnáljuk, hogy nem őriztük meg, véletően a Pannoniára gondol Ági, és azt írja, hogy nagyon szereti a műsort, köszönjük szépen. Szép napot, az én történetem 46 éves, az egyik fű az osztályból tanított motorozni. Először T5, majd P20 volt a típus. Először nem tudtam berugni, mert visszaütött a pedál, két hétig nem tudtam járni. Nem baj, újra kezdtük, akkor még, akkor még tudtam megállás nélkül tartani. Nagy és nehéz volt, aláestem, 158 cm vagyok. Azóta nem motorozom, néha utasként ültem fel. Írta egy hallgató a 063030 30, 30, 30 ra Halló, jó napot kívánok! Jó napot! van Igen, ön... Üdvözlöm Miklós, engem Tálas levesnök hívnak, és bátyám távasi György művéről szeretnénk beszélni. Oké. Okay. Annak idején egy P20-as motort, amit használt egy rövid ideig, és utána a áramengeresre. Uh -huh. És a legjobb tudomásom szerint az volt az egyetlen motor Magyarországon, amely ilyen átalakításon ment át, és megkapta a KPM engedélyt, uh -huh. Tehát teljesen legálisan vehetett részt a forgalomban. Mindezt otthon a Sofniba követte el, és az egyetlen alkatrész, amit máshol készítettette. el, hát nem volt eztergapad, az a új forgatjús ház volt, amit aztán mechanikusan rögzített a levágott forgatyús ház helyére, mert ugye az maga alumínium volt. Tehát Más módon nem lehetett egészteni hogy ilyesmit. Aha. És akkor mechanikusan rögzítette az új forgattyúsházat, és hát 36 lóerős erős lett, nagyon Csoda. erős, nagyon gyors. Aha. Használta a kis ideig, és hát nagyon szeretett volna egy autót, és eladta, és hát gyakorlatilag annak az árából tudott lenni egy kis kocsit. Vajon ho hova Vált. lett az a motor? Hát, Mert ugye van egy belőle egy példány, ha jól értem. Hát egy, egy példány készített, igen, és eladta egy magánszeménynek. Mm. Annyit tudunk, hogy utána ez az illető eljött, mm -hmm. és megköszönte a munkát, Nyugat-európai körútom volt, és annyit mondott, hogy hasonló kategóriájú, tehát ez az átalakítást követően 375 köbbszint is volt. Uh -huh. nem kellett szégyenkezni a Nyugat-európában vele. Hát egy újabb magyar sikertörténet mondhatjuk. Hát igen, azért, mert, mert voltak próbálkozások, uh -huh. tudtunk is róla, én nyugodtan dicséretem, mert nekem nem volt részem benne, akkor más érdeklődési területen volt, pedig nem igen beszélt róla, hogy mind dolgozik, hanem csak a végeredmét mutatta meg és hát próbált volt, aki kettő blokkot tett egymás mellé négyhengeres, de hát igazán csatlakoznék pár szó ég a szabad egy előttem megszólalóhoz, hogy nem igazán szerencsés kétütemű motor esetében a négyhengeres konstrukció, nem is tudok róla, hogy létezne ilyen. A varburgi is volt, a svédek Szab kétüteműje régebbi típus, az is háromhengeres volt, tehát egy, kettő, három, Engeresek tudunk, én magam is gépés hogy vagyok. Figyelj, bocsánat. Meg érdekel, de ne, nem tudunk Aha. aztán J Jó, 1-2-3, viszont... 4-3-2-1, elfogyott a műsoridőnk. El kell, hogy köszönjek. Értem. Viszont nagyon hallásra. szépen köszönöm, hogy elmondhattam. Helló, köszi. kívánok. Viszont. A szerkesztő Árva Brigitta volt, kemény van nem jutott szóhoz, mert a hallgatók jutottak szóhoz, és nagyon sokan kimaradtak most itt a szerkesztő ezzel, ezt mindenféleképpig kell nem, hogy mi legyen ezzel a témával, ha ilyen sokan nem kerültek ma adásba, Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, mint mondtam, jövő héten is lesz a választás napján Annó no Budapest, a témát még nem tudom, de majd, majd megálmodom, és köszönöm a figyelmüket, és a többi, és a többi. Punks, de hallották. Véhallás! A elkészítését a Club hallgatói támogatták. Köszönjük! A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.clubradio.org